két, hár, az nél. a Nem. Én csak boltba járok, sajnos fotografában már nem. Nem. Nem. Ahó! elég Tierfel hey, Jancsi. A Spirit FM 87.6-on. És az interneten. Mit már is? Az az elképzelésem, hogy ma a rádióműsort készítek, bár szerintem rádióműsort készült tegnap is. Ma 2020. február 18-a van, és kedda pontos idő 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az azaznapról tudni kell, vagy érdemes. Rövidesen kapcsolom Magyar Györgyöt, aztán pedig kapcsolom Velece polgármesterét és Elsimó Lászlót, akik egy úszoda Viselt, nem viselt dolgairól fognak egymással eszmét cserélni. Ez a konstrukció az elmúlt másodpercekben jött létre. Könnyen lehetséges, ez a beszélgetés túl nyúlik nyolcon, és majd kiderül, hogy elsimol László egyébként ráére, és hogyha igen, akkor akar-e más témában beszélgetni velem. A mai Kejfejancsinak még egy vendége van, Nemes Gábor, hogyha... Nem folytatódik az uszoda történet, akkor 8 óra után őt kapcsolom, és könnyen lehetséges, hogy hamarabb távozok, mert hogy meglehetősen sűrű napon van. Egyébként is a műsor leghallgatottabb része az első másfél óra. Kilenc-tíz fok van, tehát nincsen hűvös borult ég. Helyfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János, korhatáros 14 éven aliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Elérhetőségem 061-877-0877, másodperceik vannak arra, hogy betelefonáljanak. A tegnapi műsort követően kerestem Véna és Vajda Gergőt is, előbbi polgármester, utóbbi sajtós egyik se reagált, ami a várbeli lakások helyzetét illeti, én mindent elkövettem annak érdekében, hogy a sorozat folytatódhasson, már mint a rádióban. Ha válaszolnak, lesz. Ha nem válaszolnak, nem lesz. 061-877, 0877, a frekvencia 87.6. Nem hogy jó vételi viszonyokat kívánok önöknek, de hát a vételi viszonyok olyanok, amilyenek, és azokon az elmúlt időben, épp úgy, és a jövő időben, és viszont kívánom. Kéne ide egy lámpa. Elton john kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz a mai adásnak az ismétlése, mert ezt a a, a ügyet ügyet szeretném hallani, csak nem, nem tudom meghallgatni most reggel. Este tíztől van, tudtom ma... Tíztől? Jó. Nagyon, szépen nagyon szívesen kérdés. Köszönöm 061877 0877 először. 061, 877, 0877, másodszor, bá. 061, 877, 087, senki többet. van dr. Magyar György ügyvéd. Lehetne viccesre venni ezt a mai beszélgetést, de nincs hozzá kedvem. Az előző beszélgetésünk sem volt túlságosan vicces, írományszám a Téper 9241 benyújtási dátuma 2020 február 17-én 11 óra 50 perckor, magyarul még nincs egy napja, címzett Kövér László az Országgyűlés elnöke, táj törvényjavaslat benyújtása, benyújtó dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök helyettes előadó, dr. Varga Judit igazságügyi miniszter, törvényjavaslat címe a börtönzsúfoltság kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetési érdekében szükséges egy -e jelentőség? hogy ki a benyújtó és ki az előadó? Jó reggelt kívánok! Én neki nem még nagyobb jelentősége, az egész egy nagy cirkusz, jelentősége nulla, hogy kiadja be. Ez egy bevett gyakorlat. Szokták csinálni, hogy egyéni képviselőindítványokkal mennek, de a nagy sürgőségnek megítélésem szerint van egy nagyon komoly átlátszó tartalmi része. Nevezetesen úgy fogalmaz a bevezető része. Még nem tartunk ott, ezt. megyek, megyek szépen sorban. Ötjövetség Azért kezdi el az egészet, és mondja, hogy meg kell szüntetni a visszaíléseket és, és, és, itt a legfontosabb mondatelem: azt kell csinálni, kérem szépen, amit az emberek a nemzeti konzultáción el Türelemmel türelem, mert szeretném, hogyha minden Eszék szó van. szerint hangzan el. Az országgyűlés a bűncselekmények áldozatai érdekeinek érvényesítése szem előtt tart, érde, érvényesítésére szem előtt tartva az ember sérthetetlen és elidegenethetetlen alapvető jogait, valamint a társadalom igazságérzetét, ugye erre az elmúlt időben nagyon sokszor fektetnek hangsúlyt, a következő törvényt alkotja. Első paragrafus. Az országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján a bűncselekményekből származó károk enyhítéséről szóló és a bűncselekmények áldozatainak érdekeit é érde új szabályozási rendszer dolgozzon ki 2020. május 15-éig. Azt kérdezem tőled, hogy ez azt jelenti, hogy a törvényalkotó előre tudja, hogy mi a nemzeti konzultáció eredménye? Igen, ez a helyes válasz. Igen, ő mindent tud előre. A kérdéseket is úgy fogja megfogalmazni, hogy ez már előre látható legyen. Nem számolt bizonyos ellentétekkel, és nem számít bizonyos történelmi eseményekkel. Nem akarom én elvinni ezt a beszélgetést más irányba. De egy mondatot tessék nekem megengedni. Hitler időszakában fordult elő az, hogy megszüntették a demokratikus hozzászólás lehetőségeit és a népszavazást, és helyébe... Nemzeti konzultációt léptettek, nagyon rossz emlékeket ültettek. De hogyha még lenne is nemzeti konzultáció, olyan kérdéseket föltenni, amire tudjuk a választ. Nem tudjuk még a kérdéseket, csak azt tudjuk, hogy lesz nemzeti konzultáció. Nem az kérdéseket. mit jelent, hogy 2020. május 15-ig, hiszen ezt a törvényt hamar fogják elfogadni, különböző dátumok vannak. A 2020. május 15-e az micsoda? Ne tessék tőlem koherencia zavarokat tisztába tethetni, mert én nem vagyok erre képes. Ez egy septiben szokás szerint létrehozott nagyon jó tervezet, hogy hétfőről csütörtökre, személyre szóló jogalkotás formációja szülessék meg. De akkor én azt ugye jól értem, hogy akkor most megszületik ez a jogszabály, és majd a nemzeti konzultáció eredményeképpen lesz egy másik jogszabály, amely május 15-ig kell, hogy elkészüljön, ami azt jelenti, hogy addigra be is fejeződik a nemzeti konzultáció, és ki is értékelik. Hát örülök, hogy benne logikát találni, én nem kerestem és nem találtam. Második paragrafus. Az országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a börtönzsúfoltság megszüntetése érdekében 2020. szeptember 30-áig biztosítsa, hogy a büntetés végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a teljes 100%-os kihasználtságot. Ez micsoda? Ez egy őrület. Tíz év alatt nem sikerült megszüntetni a börtönzsúfoltságot, most majd azt hiszem márciustól szeptemberig majd sikerülni fog. És ha mégsem sikerül, tetszett látni már olyan figurát, aki széttárja mind a két karját? És azt mondja, hogy megtettem mindent, tőlem telhető, de hát nem sikerült. Hallottunk már mulasztásos alkotmány is, hallottunk már európai parancsokat, felhívásokat nem teljesíteni, nem fog sikerülni, de ha sikerül, boldog vagyok. Csak valamit még hagyd tegyek ehhez hozzá? A börtönpolitikai tendencia, a büntető tendencia ellentétes. Ugyanezzel a nagyon okos, szép jogszabálytervezettel párhuzamosan születni fog egy másik, talán már tetszett a hallani, besültünk is talán valamelyik műsorban róla, a feltételes szabadságra mutatásnak az elenge, a megszüntetése. erőszakos cselekményezni. Tehát egy harmad részben minimum, amennyit el lehetne engedni a büntetésekből, növekedni fog a börtönnépesség, több lesz a költség vele, és több büntetés végrehajtási intézményt és helyet kell biztosítani, a büntetés végrehajtási személyzetről most nem is beszélve. Tehát a büntetőpolitika szembe megy azzal, hogy csökkenni fog a, a férj az elítéltek száma, következőképpen én nem tudom, ha elképzelni 6 hónap alatt, hogy fognak megszületni ezek az új börtönhelyek, lehet, hogy majd importálni fogjuk, vagy exportálni fogjuk a bűnözőket, lehet, hogy egy hajóra tesszük őket, és akkor úszni ki fognak, nem tudom. Jó, nem? azt kérdezem tőled, hogy akkor, amikor a rab pert indít a fogvatartás a körülményei okán az kizárólag a börtön kapcsolatos, vagy lehetnek más szempontok is. Na most valamit tegyünk. Tehát itt a néprélek megborondítása folyamatában folyamatosan arról beszélt a hatalom, hogy itt börtönperek vannak, nincsenek kérem perek. Semmilyen per nincs az állammal szemben. Ez egy hazugság. Ugyan a hazugság, mint hogy lefelőszik ezeket a pénzeket, és börtönbizniszt csinálnak. Ez semmi ilyesméről nincs szó. Visszaélés sincs, kedves János! Hát arról szól a jogszabály címet, te most olvastad föl, hogy a visszaélések megszüntetése, kiállapított meg bármiféle visszaélést, az egész egy nagy politikai lufbalon. Én ezt értem, de a kérdésre még nem válaszoltál. Hiszen arról volt szó, úgy fogalmaznak kormánypárti politikusok, hogy arra tekintettel is indíthatnak pert rabok, hogy nem elég, és be a nap a cellájukba. Mondom, hát ez is poénkodás. Igen. Ö, nincs perindítás, ez a dolog lényege. Az eljárási szabályok a következőképpen szólnak, miután Európában. Olyan döntés született Stászburgban, hogy Magyarországnak ki kell fizetnie azoknak az embereknek a kártánytási összeget, akik olyan börtönzsúfoltsági körülmények között voltak, amit az Európai Egyezmények tűtanak, ezért Magyarország Prócsányi László indítványára jogszabály 2015 körül, és 2017-től kezdődően, 16 ban és 17 től kezdődően kérem szépen magyar bíróság magyar törvény alapján határozatokat hoz peren kívüli eljárásban, és meghatározza, hogy melyik panaszosnak jár kártalanítás napi 1200 költően 1600 forintban, ha olyanok a körülmények. Ezt egy magyar bíró, mérlegeli büntetésből bíró bekéri az információkat a BV intézetekből, meghallgatja a kérelmezőket, meghallgatja, beszerzi az információkat, van-e valamiféle tartozás az illetőnek, például gyerektartásdi, vagy végrehajtási követően, és utána meghatároz egy összeget, legyen ez az összeg mondjuk 1 millió forint, oké? Okay? A bírói határozat, még egyszer mondom, nem per meghatározza az összeget, és átutalják, ha van ügyvédje, ügyvédéletét és számára, tehát semmi köze nincs az ügyvédnek ehhez a pénzhez, csak letétbe érkezik, ha pedig az, az elítélt szabad folytán, azt kérte eddig, hogy fizessék ezt az összeget neki ki a bündet és intézetben lévő számlájára. Ez egy fontos dolog, mert az új szabály, az új jogszabály a negyedik paragrafus egyik pontjában azt mondja, hogy szabad helyezését követően kizárólag olyan fizetési számlára való átutalással, amelynek számlatulajdonosa és számla feletti kizárlagos rendelkezési jogosultja, az elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott magyarul, hogy az ügyvédi letét az innentől kezdve nem biztos, hogy működni fog. Valószínűleg kiiktatódik, így van. Mondtam, De ez akár... ugye azzal kapcsolatos, hogy a jogszabályalkotója azt feltételezi, politikai sagdasággal, vagy anélkül, megfelelő rész alá húzandó, hogy az az összeg, amely egyébként ügyvédi letétre érkezik, az egyébként az érintethez nem jut el. Hát ezt fel lehet tételezni, csak semmi nem akad, nem indokolja. Ez megint a polondítása, ez egy politikai lózunk, ami mögött semmi, sem semmi... Ez lehetséges, attól, és de ha elfogadják, akkor még jogszabály lesz. Ötödik paragrafus. Igen? Egy, mondat, egy mondatot hagyd mondja. Vegyünk egy szállodát. Egy szállodának van egy komoly állandó árbevétele. A hallgató megítélésére bízom, hogy ez azonos a portás fizetésével. Jó, ne, hát, menj, mert, ne menjünk el a szállodásra. Le, de ezekkel a számokkal én, én ezt értem, de maradjunk konkrétan a témánál. De várjál, mondja, még nem válaszoltuk meg, János, nem válaszoltuk meg azt, hogy mi ez a letéti rendelkezési jogosultság, ugye? Ami mert azt mondott, hogy az új, jogszabály, az új jogszabály azt mondja, hogy ha már szabadult az illető, akkor nyisson magának egy bankszámlát. Így. Arra kap pénzt, ha pedig ben van a BB-ben, akkor kapja meg a BB letéti Ez kérem így. micsoda? Akkor ez micsoda? Ez a jogosultnak. Ugyanis így blok... szól, ha fogva van a büntetés végrehajtás intézet által kezett letéti számlájára való átutalása. Igen, Hogy mondjam, ezt kérem szépen nem más, megint hatalmas jogsértés, megint burba fogunk kikötni a tulajdonos rendelkezési jogának megszüntetése. Abban a percben ugyanis, kedves János, hogy a büntetési irányítási bíró jogerősen megmondta, hogy az illető a példánk szerint 1 millió forintra jogosult, ez a pénz az övé. És ha ő erre jogosult volt, mert a bíró így döntött, akkor azzal ő rendelkezik. Senki, de senki legyen az törvény, legyen az hatalom, legyen az a pápa, nem határozhatja, meg is vonhatja el, a tulajdonosnak azt a rendelkezés jogát, hogy az édesanyjának akarja azt a pénzt eljuttatni, vagy az ügyvédjén keresztül akarja eljutatni. Magyarul úgy azt mondod, hogy ez a jogszabály majd itthon az alkotmánybíróságon fog kikötni? Helyes válasz. Olvasom tovább a börtönzsfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló, majd a hányadik törvény ez lesz hatályba lépését követően az alapvető jókal sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítás igény hozott határozatban megít megítélt kártalanítási összeg. 2020. június 15-éig nem fizethető ki, és ezzel párhuzamosan illetőleg ettől függetlenül, vagy ezzel személyek. A börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetésé érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020 évi, majd ahogy elfogadják törvény hatályba lépését, megelőzően az alapvető jogokkal sértő elhelyezési körülmények miatt kártalat és van hozott határozat a meghozatal hatályos szabályok szerint teljesítendő magyarul. E, mielőtt ezt kihirdetnék, még az előző szabály érvényesül, ezt követően az új szabály érvényesül, és 2020. január június 15 ig ez az összeg nem fizethető ki. Ez mi? Ez megint egy nagy átmeneti koherencia zavar, ez megint arról szól, hogy akinek már jogerősen meghatározták a nagyságrendjét, annak nem akarják ezt kifizetni, ami még egy következő jogsértés. De mi Eddig a dátum? Is a régi a, nem tudom, az eddigi régi jogszabály is 60 napot engedett. Emlékezz visszaján, hogy ebben a nagy jogszabályalkotási mechanizmusban, amikor a miniszterelnök megfújta a trombitáját, és a pritbullok elkezdt Anyakokat, akkor arról volt, hogy azonnal felfüggesztjük és nem fizetünk. Emlékszel erre? Igen. Majd utána azt mondták, hogy az utolsó napig visszatartjuk. Hát most ezt próbálja dátumszerűen meghatározni. Nem fog működni. Jó, de különböző dátumok voltak. Ez a június 15-ig nem, nem kifizetés, ez képben vagy-e, hogy ez hogy jött létre? én nem vagyok jelen, az minisztérium gondolkodási formációjában, de azt már most jelezhetem, rajtad is a hallgatókon keresztül, hogy mindig jelentősebb sűrk állomány lesz minisztériumon kívül, mint bent, tehát nagyon könnyen fogják. Jó, ugye az általános ja, indoklásban et, ebben a tekintetben a következő mondatot fogalmazza meg az indoklás a nemzeti konzultáció eredményének megszületéséig Valamint az új szabályozás hatályba lépéséig, ez ugye két egymástól független dolog, a törvényjavaslat felfüggeszti az alapvető jókkal sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási igénytárgyában hozott határozatban megítélt kártalanítási összegek kifizetését. Magyarul a végrehajtó hatalom a bírói hatalmiák tevékenységébe avatkozik, és egy végrehajtandó és végrehajtható határozat végrehajtását függeszti fel köze nincs hozzá, lapot nem osztottak. A bíró önállóan dönt, de a régi jogszabályok alapán határozza meg a kifizetési feltételrendszert. Ezt a végrehajtó hatalom, ha szándékszik is megakadályozni, nem tudja jogszerűen. És mi lesz június 15-e utána megítélt összegekkel? Viccesen azt mondom, hogy börtönlázadás. Hát ki fogja ezt tudomásul lenni, hogy a nagypapa pénze vagyis vagy bármilyen más pénz neki nem érkezik meg, és a cellatása pedig már megkaphatta hogy lesz? Mi lesz ebből? Én nem fogom tudni kezelni, és nem is akarom, nem is érdekel, mert elmondtam ezeket a műsorban is, hogy a mi pénzkezelésünknek semmiféle összefüggése nincs ezekkel a direkt számításokkal és ezekkel a direkt. A részletes az indoklásban út. azt mondja, a széles körben ismerté vált a közvéleményt megrázó bűncselekmények miatt elítéltek és milliós nagyságrendű kártérítésekhez juthattak, miközben az áldozatok és hozzátartozók esetében nem volt kellően hatékony érvényesítésre lehetőség. Éppen ezért szükséges egy olyan új szabályozás, Kidolgozása, amely megakadályozza a visszaéléseket. Második paragrafus. A kormány célja nem a tüneti kezelés, hanem a teljes problémakör megoldása, azaz a büntetés-végrehajtási intézmények túlzsúfoltságának túl zsúfog, túl a kártalanítás alapvető jogalapjának megszüntetése. Erre tekintettel rendelkezik úgy a törvényjavaslat, hogy legkésőbb 2020. szeptember 30-ig biztosítani kell, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek átlagos kihasználtsága ne haladja meg a 100%-ot. Egy szóval válaszolhatok? Igen. Üres, maszlag. Értelme semmi, de önbeismerést tartalmaz Elmondja, hogy a közvéleményt megrázó bűncselekmények miatt elítéltek, milliós nagyságredukárt ítézőt udhattak, miközben az áldozatok és hozzátartozók nem vettek, nem kapták meg az igenőt. Szó szóval nincs erről! Hát nem kapott egy fillért se egyetlen egy bűnözősem, amíg a dolgári peres ítéletek folytán le nem vonták tőle azt, ami egy sértettnek járt. Emlékezzünk vissza a szöldnyi esetre, amikor agyonverték azt a szerencsétlen tanárembert, ugye? Megítéltek az egyik agyonverőnek x milliót, és ez egy forintot nem látott belőle, mert miután a bírók rendelkeztek a sértettek relációjában ennek a kifizetéséről, azonnal oda Mi van ebbe? Változtatás vicc az egész, hát beismeri saját maga az részletes indokolásában, hogy nincs semmi visszaélés, és az áldozatoknak akar pénzt jutatni. Az eddigi rendekedés is erről beszélt. Egy kis türelmét kérem a Krisztának, egy szolgálati közlemény volt, azt mondja a negyedik paragrafusban a kártalanítás kifejezetten személyhez kötött, az adott személy által elszenvedett sérülem kompenzációja, emiatt, valamint a visszaérések elkerülése érdekében szükséges, hogy a kártalanításként jár összek ténylegesen is közvetlen az elítélt, illetve az egyéb jogcímen fogvatartott kezéhez kerüljön. A rendelkezés értelmében eszkövetlen a kártalanításként megállapított folyósítása kizárólag olyan fizetési számlára történik, amelynek a számlatulajdonosa és egyben a számla kizárólagos rendelkezési jogosítja az elítélt vagy az egyéb színen fogvatartott büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartott esetén pedig a büntetésvégrehajtási intézet által kezelt letéti számára történik a folyosítás, de ilyen erről már volt szó. János. egy mondattal, ezt, ezt megpróbálom ezt a mondatot lefordítani, mehet? Persze. A jó állítólag az az alapvetése, hogy a bűnözőknek ne fizessenek kartonáitásokat. Milyen dolog azt mondta a miniszterelnök, hogy a bűnöző ott a börtönben pénzt kapni, meg itt kint ketsögünk. Emlékszel erre a mondat elemre? Ehhez képest most megszületik. Egy törvénymódosítási javaslat, amely megörősíti, hogy csak és kizárólag a bűnözőnek fizessenek kertöltet. Tehát az a cél, hogy ne kapjon pénzt, de ő csak azért kapja meg. Hát mi ez, hanem fábor a népűítés és bolonditás? Végezetül, de nem utolsó sorban az ötödik paragrafus azt mondja, a törvényjavaslat a bűncselekmények áldozataira, illetve a fogvatartottakra vonatkozó kompenzációs rendszerek közötti megbomlott természetes egyensúly helyreállítás érdekében rendelkezik a kifizetések felfüggesztéséről az új szabályozás elfogadásáig 2020. június 15-ig, amikor tehát egy újabb jogszabály fog születni. Fentartom azt az álláspontomat, hogy az egész egy nagy lufi. Eddig is megkapták a kártanítást, bizonyos levonásokat követően a ká, a, az újnevezetők. De mi a lufi szintől, lényege? Akkor... Hát, ha én javasolhatok valamit, vagy gondolkozhatok, akkor figyeljetek ide, majd mi rendet rakunk, az lesz, amit mi akarunk. És ügyvédek, vagy bírák, figyeljetek, mert nem az lesz, amit eddig csinálhattatok, majd mi megmondjuk, hogy mihez van jogotok, és mihez nincs, húsba kötve fogtok táncolni a mindenségeteket, ez az üzenet. De lesz változás, vagy nem lesz változás, hiszen maga a jogszabály változást így uh, ír elő. Miután János beszéltünk arra, hogy ez hétfőről csütörtökre történő jogszabálymódosítás, septiben hozott koherencia zavaros jogszabály kiátszására, megítélésem szerint, aki ki akarja játszani, lesz lehetőség. A börtön lakó nem lesz boldog, és az állampolgár pedig meg fogja bolondítani saját magát, mert azt mondták neki, hogy majd egy nemzeti konzultáción kikérik a véleményét. Ehhez képest előre meghozzák az ítéletet, mint a Talmud című filmben. Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropot én is minden jót kívánom. Viszont kívánom. Dr. Magyar Györgyöt hallották. What do I do When lightning strikes me And to wait to find That you're not there What do I do To make you want me What do I gotta do To be heard What do I say when it's all over Sorry seems to be the hardest word It's sad, it's so sad With the signs and situation. Why can't we talk over? Oh, seems to me The siren seems to be the hardest word Jó reggelt kívánok, lehet? Most engem, kérdező, engem Nem, a polgármester út kérdezte most. Um, először is szeretném megköszönni mind a két résztvevőnek, ez egy hajnali szervezés, hogy beszélgetnek, vagy vitatkoznak megfelelő rész aláhúzandó egymással. Most arra itt részletesebben nem térnék ki, hogy ez a magyar nyilvánosságban mennyire általános, mennyire nem, mert nem gondolom, hogy ez lenne a dolog jelentősége. Amiről beszélgetni fogunk, az egy építéssel, kapcsolatos történés, sorozat. Az egyik vonalban, az egyik telefonban elsimolászló, aki hetente, minden nap, illetve minden héten, kedden rendelkezésére áll a kejfejancsának a másik oldalon, pedig Gerhard Ákos Velence polgármestere, és azért szerettem volna, hogyha egyszerre lennének jelen, illetve azért szerettem volna, hogyha megszólal a polgármester úr, hiszen ez egy olyan dolog, amiről beszélgetni fogunk, mint... A, leg, a témák legtöbbik egyébként, hogy szükséges, hogy bemutassuk az egyik és a másik véleményt is, hiszen a két fél nagy nagy valószínűséggel nem lesz azonos véleményen, de ezt nem akarom előre kitalálni. Igen, egy... igen, igen jános csak a, már magában a beszélgetés szituációjában van, van némi probléma, tehát Mármint ahogyan, ahogyan a beszélgetőpartnereket kiválasztottuk, hiszen nem én vagyok valójában a polgármester úrnak a vita partnere. A polgármester vitája van a Zusszadet berulázó céggel, vitája van a kivitelező céggel, sok mindenkivel vitája van, tehát igazságosan nem vagyunk szemben álló felek hanem azt gondolom, hogy ugyanaz az érdekünk, a verencei polgárok... Ezért mondtam, hogy könnyen lehetséges, hogy nem vita A verencei, lesz. meg verencei kényi polgároknak a szolgálata és segítése, és nyilván ebben az is benne van, hogy mireketünk, az az érdeke, sőt, az a száradata, hogy a kultúrás-sportrálás lehetőségeket is egyaránt bővítsük. Én ezt értem, de te nyilatkoztad azt, hogy... Reagáltál arra a híra, ami az uszoda építésének a leállításával volt kapcsolatos, Ilyet a demokráciát és a jogállamiságot türelem. a demokráciát és a jogállamiságot tiszteletben tartó városvezetés nem tenne meg. Ez nyílt fenyegetés, durva erőszakos lépés, ami mélyen sérti a békés polgárok kiorzését és nyugalmát, a viták és nézeteltérések rendezésének nem ez a normális módja. Így aztán arra gondoltam, hogy a viták és nézeteltérések rendezésének a normális módját próbálom meg, független attól, hogy valójában tényleg nem ugyanazon státuszban vagytok, de ugyanazon dologról van szó, az egyik érdekében, a másik is talán az érdekében, de nem ugyanazon a módon, ahogy eddig történt. Tehát én azt gondolom, hogy maga a konstrukció nem annyira hibás, hogy két fél ne, tudja, ne tudna beszélgetni arról, amit történt a, program, a Akkor fejtel. vágjunk bele. A tények tisztázása érdekében. Első pont. Gerhard Tákos a 2019. októberével megtartott helyhatósági választásokon a Velencei választópolgárok a régió hagyományőrző egyesület jelöltjeként választották meg Velence polgármesterének 10 három. Tessék? regélő, rosszul egyetlen, olvastam, regélő, hagyományőrző egyesület jelölteként választották, mert polgármesterének 204 szavazat különbséggel Kosti Andrást, a korábbi polgármestert, megelőzve. Majd később. Második pont, az új képviselő testületnek megalakulásakor első feladatai közé tartozott az úszodaépítés körülménynek tisztázása. Én azt kérdezem, hogy ki az, aki két mondatban vagy háromban, talán elsiból kéne ezt megtennie, elmondaná azt, hogy az önkormányzati választások előtt mi történt uszodaépítés ügyében, hogy aztán a polgármester is el tudja mondani, hogy az új képviselőtestület megalakulásának első feladata miért az volt, hogy az uszodaépítés körülményeit tisztázza. Mi volt rajta tisztázandó? Figyelek, akkor még egyszer kérdjük, tehát és köszöntöm polgármesterület is a vonalban. Üdvözlöm és, a hallgatókat és is, is. És hát örülök, hogy a megszokott kedreggeli fél órás interjúmat megoszthatom vele. A kérdésedre válaszolva, János. Ugye nagyon régóta dolgozunk azon, hogy a Verencétok környékén a sportinfrastruktúrát fejlesztük. Ennek része az, hogy sok tíz kilométerre bővült a hálózat. Idet is adtukat a a testnődési értemet, amelyiknek már van egy működő épülete, ahol későbbiek reményeink szerint az oktatási tevékenység is helyet fog kapni. Most a Verencétől környékén a parfalat újítjuk fel teljes hosszában, amelynek része volt a két külméteres nemzetközi Egyes is, is a rendbetétele, ami előfeltétele volt a Mászter Szevezővilágbanosság megrendezésének, és ennek a folyamatnak a része az, hogy legyen egy sportuszoda, mert bár ugyan vannak egy pára, akik budapesti nyarózuladonasként azt gondolják, hogy a Velenci Tóban is meg lehet tanulni úszni, de ugyan a budapesti polgárok sem a Dunába tanítják úszni a gyereküket novemberben, így mi a Velenci Tóban szeretnénk novemberben tanítani a úszni, és mint, hogy nincsen 50 méteres kapacitása közelünkben csak egy úszoda a Székesfehérváron, ezért erre óriási nagy szükség van. Innen indultunk ki, van egy működő Világbegyesület Velencén, ezzel együttműködve a város segítségével elindult a fejlesztés. Annyit kell tudni erről a fejlesztésről, hogy a fejlesztést egy, egy beruházó cég végzi, amelyben ö, mostanáig, januárig, ha jól olvastam, 40%-os tulajdonrésze rendelkezett a, a város. Erről is vita van most, hogy tőkemeléssel lecsökkenthetik-e vagy nem csökkenthetik a tulajdonrészét, ez nem az én dolgom, ebben én nem megyek bele. A, minden esetre egy biztos, hogy, hogy uh, amiben nekem volt valamennyi részem és szerepem, hogy segítettem azt, hogy, hogy ez a is elinduljon, és TAO támogatást kapjon a a Szövetséggel együttműködve. Ehhez a város a teleket biztosította. Egy olyan telekről beszélünk, amely a Venencétó partján van, logisztikailag nagyon jó, mert a vasútállomás közvetlen szomszédságában a hetes úttól néhány száz méterre, tehát nagyon jól megközelíthető a vasúti mellett, tehát közúton is és tömegközlekedéssel, busszal és vonattal is nagyon jól 14 perc alatt ér ki székes a vonat a Velence állomásra, tehát még akár a Félváros vagy a fehérvári polgárok számára is használhatóvá tenni az Uszodát. Ez a telek korábban egy izraeli befektető cégnek a tulajdonába volt, hova tudomásunk szerint lakóparkot akartak építeni, ez aztán bedőlt, és végül a város többi ingatlan cserének köszönhetően visszatudta szerezni ezt, a, ezt az ingatlant már akkor azzal a szándékkal, hogy később ez egy fontos beválzás helyzet. Ugye, ugye a polgármester úr tudja, nyilatkozta, az... hogy miért pont ide épülünk? A... Türelem, lenne... ugye azért, ugye ezt most hirtelen nem kell szinkron mert az egy nehéz feladat lenne, de eltelt legalább három perc, nem néztem az órát, és a polgármester úrat is megilleti a válaszadás lehetősége különös tekintettel arra, hogy még újabb és újabb pontok lesznek. Egy jogállamban egy építkezés más mástelként nem kezdődhet meg, tulajdonosi hozzájárulás nélkül, egy jogállamban a megyei kormány, Hivatal építési hatóságának építkezést megtiltó döntését az építető és a kivitelező betartja. Polgármester úr. Így van. Ez egy karakán lépés volt, de jogszerű a fokozatosság elvét betartva. Nem az első, hanem a sokadik. Minden előző udvarias kérésünk, óhajunk lepattant a cégvezetésről. Ezért ez az utolsó lépésként úgy döntöttünk, hogy egy biztonsági céggel Megvédjük De még az nem tartunk itt. Vagyok. Azt kérdezem öntől, visszamenve a múltba, amikor Igen. ön nem volt polgármester, ugye így szól a mondat, az új képviselőtestületnek lehetnek első feladatai közé tartozott az úszodaépítés körülmények tisztázása. Milyen körülmények voltak, amelyeket ön, illetőleg a képviselőtestület a Gályosnak tartott? A képviselőtestület és én is azt tartottuk a Gályosnak, hogy amikor hivatalba léptünk, vagy én a hivatalba bementem, akkor az önkormányzatnál az úszoda építéssel kapcsolatban mindössze egy dosszié volt, ami egy ilyen félcenti vastag dosszié volt az egész ügygel kapcsolatban. Nem találtunk iratokat, úgyhogy gondoltuk, hogy bekérjük azokat az iratokat, amik nincsenek, és így fokozatosan derült fény azokra a dolgokra, amik itt aztán ezt okozták. Jó, de azért abban alvasson be mindannyiunkat, talán elsimolász volt a legkevésbé, mert ő valószínűleg nagyon mértékben van tisztában a körülményekkel, mint a hallgatók, meg én, bár sok mindent elolvastam, hogy mi minden nem volt meg, aminek meg kellett volna lennie? Hát amit mi legfőképpen hiányoltuk, az a, a, a tulajdonosi hozzájárulás volt, illetve a, a, arról a jegyzőkönyv, hogy birtokba lett adva a kivitelező cégnek ez a, hát nem is a kivitele, hát az építető cégnek ez a terület ezeket nem tudták bemutatni ez nem egy mecsétről szól ez az egész igen, tört. ez azért jó, Én hogy mondja mert ugye amit, az újságcikkek am... arról írnak hogy egyébként két közgyűlés is volt amely e, evidens módon rendelkezett erről legfeljebb az lett a saját határozatát kéne megnézni az önkormányzatnak amit, e, nem más. mondanám igen, nem a pecsétről van itt szó, amit mi hiányolunk, az nem egy pecsét, ezt a képviselő úr is tudja a legjobban szerintem, hiszen államtitkár is volt. Pontosan tudja, hogy hogy mennek a dolgok a hivatalban, a közvagyonnal kapcsolatos döntéseknél lehet arra számítani, hogy az utánunk jövő kérdéseket tesznek majd fel, ahogy ebben az esetben is történt. Milyen konkrét papír hiányzik? Tehát, hogy nincsen meg az a papír, ami egyébként azt bizonyítaná, hogy az önkormányzat ezt a telket odaadta, úszodaépítésre? Hát igazán ez, ez a telek az önkormányzat tulajdona, ami egy kiemelt óparti uh -huh. terület, nagyon nagy értéke van, milliárdos értéke van, és erről nem találtunk semmilyen megállapodást az összes dossziékban, meg akármilyen papírokban, hogy mennyibe ö, kerül, mi lesz a hasznosítás, ö, ki fizeti, ki ö, bérbe lesz-e adva, vagy valamiféle olyan döntést nem láttunk a háttérben, ami ezt a, ennek a teleknek a sorsát megmagyarázta volna, és és hogy mi, mi lesz a későbbiekben vele. Tudom, hogy történelmétlen a kérdésem, de milyen papír lehetett volna, amely lehetséges, hogy önnek nem tetszett volna, de jogilag rendezett szituációt teremtett volna? Tehát itt az, mondom, az a probléma, hogy a telek sorsa abszolút nincs tisztázva. És, és az nincs tisztázva, hogyha felépül az úszoda, akkor az üzemeltetés, mint ugye, hogyha Beírjuk a Google keresőbe, hogy veszteséges úszoda önkormányzat, akkor kidob száz találatot, hogy az önkormányzatoknak az úszoda fenntartása veszteséges, és az úszoda, mint olyan, mit most elmondhatja majd a képviselő úr, hogy ugye nem is az önkormányzatnak egy filérjébe se kerül, csak mivel tulajdonos ennek a cégnek, így a veszteségből is ugyanúgy, a veszteségből is úgy helyt kell állni majd. De miért kéne helyt állni a polgármesterul? Nem gondolom, hogy a polgármesterként ennyire nincsen tisztában a gazdasági joggal, hogy egy kst kisebbségi tulajdonos részsel rendelkező tulajdonosnak a veszteségére nem kell helyt állni a polgármesterül. Tehát ez nem, nem igaz, ön vagy tájékozatlan, a saját önkormányzatának a döntéseiben is, és tájékozottan a gazdasági jogban is, hogy egyszerűen nem mond igazat. Egy KFT, és ha vesztességes, akkor nem kell befizetni a tagoknak a vesztességet a KFT-be. Ráadásul ez egy non-profit KFT, amelyik, amelyik közbeszerzést írt ki, egy törvénys és szabályos közbeszerzés, amelynek az összes dokumentuma nyilvánosan hozzáférhető az elektronikus közbeszerzési portálon, benne a, az úszodának a, a fölépítésének az összes műszaki és pénzügyi dokumentációjával, üzleti tervel, az üzemeltetői szerződés, amiből egyértelműen kiderül, hogy a közbeszerzést elnyerő cég, amelyik konzorciumban van az üzemeltetővel, tehát a kivitelezés is az üzemeltető konzorciumban pályázott, az a cég köteles állni ennek a, az úszorának az üzemeltetési költségeit. Függetlenül, attól, hogy egyébként nyerességes vagy veszteséges. önök vagy nem olvasták az a saját, cégnek közbeszerzési dokumentációját, vagy egyszerűen nem mondanak igazat. Ahogyan abban sem mond igazat a polgármester úr, hogy ne lett volna önkormányzati döntés, itt van előttem a város önkormányzati képviselőtestületének 240 es határozata, amiben ilyenek vannak benne, csak hogy néhány pontot idézek, hogy a Venenteváros önkormányzatának képviselőtestet, a felhatalmazza a kosztümlés polgármestert, hogy a társaság tagjai is úgy döntsön, hogy a társaság a társasági szerződébe telephelyként bejeltése kerüljön az, az az ingatlan, amiről, amiről szó van. Nem ez az ingatlan az volt te... bejelölve telephelynek elnézést, hanem a buszuknak, amit a valami buszt kellett volna elhelyezni, úgyhogy kettő buszt, és ez teljesen nem ez a telephelyes dolog. Ami, de itt, egy... van, de itt, itt van benne a közbeszerzős eljárás, nyilván is érvényes, érvényessé, Jári tagja is hatalmazza fel a társaság ügyvezetőjét, hogy, hogy koncepció szerződést aláírja, és a jognyilatkozatokat megtegye. Itt van benne, hogy... hogy a egy hogy... egyfolytában meg ön is azt sugallja, hogy ő itt ilyen bárányok, önök a bárányok, vagy nem tudom, mi meg a mi partosok, az, mindegy mindegy mindegy fordítva van a viselkedés, mindeddig fordítva volt. Hát nem tudom, az, az a városvezetés, amely egy jogvitát úgy akar lerendezni, hogy egy magán telket is megszáll, jó Mikor egy másodperc... pers egy másik egy egy másik egy igen. Mert a nép néha nagyon szeretném. Tülelem türelmet érzem akar a város uszodát. Miért, miért türe... hanok... Mert nem az a kérdés, hogy van-e hozzájárulás, vagy nincs az a kérdés, ha akar úszodát a város, akkor megoldjuk, Akkor ki türelem, egy türe... Ez türe... Türe... Én megérteni szeretném a történetet. Ne, ne, szeretném ne, ne, nem pedig a igazságot akarok osztani, abban most kivételesen nem vagyok erős, én megérteni szeretném a történetet. Azt legyen szíves megmondani, polgármester úr, hogy én értem az önhozás értem az Elsimon hozzáállását is. Azt is értem, hogy ön agályosnak látja azt, amit Elsimon nem lát agályosnak, és én ezt ennél enyhébben fogalmazom meg, pontosabban mondva itt bennem talán éppen abból adódóan, hogy nem vagyok helyi, nincsenek indulatok. Azt kérdezem öntől, hogy annak a tisztázása érdekében, eh, hogy eh, mi a jogi státusz? Részint a teleket illetően, részint majd az üzemeltetést illetően, amit végül is nem sikerült rendezni, aminek következtében őrzővédők jelentek meg a területen, amely további hangulatokat gerjesztett. Azt Én legyen szíves, az türelem, türelem, Állam, Laci, és azt, de... legyen, azt legyen szíves megmondani a polgár, Úr, mi minden történt annak érdekében az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ez a helyzet tisztázott legyen, majd miután nem sikerült, született ez a lépés. Az legyen, abba legyen szíves bevonni mindannyiunkat, hogy milyen tisztázó lépéseket tettek, amelyek végül is eredménytelen maradtak és született az, hogy őrzővédők jelentek meg. Figyelek! Hát több egyeztető tárgyalás volt, taggyűlések sora, E, igazán azt vettük észre, hogy e, teljesen a, a cégvezetésnek a hozzáállása az, e, egyszerűen nem, nem tartottak minket partnernak. E, például mondok egy példát. Ez a Velence Plus igen, igen, igen, igen, a plusz igen. Kft. E, Mondok egy példát. Teljesen barátságtalan lépés volt december 20-án pénteken egy taggyűlési meghívót kézbesítettek pénteken 13 óra 30-kor munkaidő után majd ugye karácsony következett a hivatalban ekkor közigazgatási szünet volt hogy december 31-én délután 15 órakor tartsanak egy taggyűlést és ezen a taggyűlésen annyi volt a meghívóba, hogy tőkeemelést szeretné a cég nem mondta, hogy mennyivel, hogyan. Az önkormányzatnak azért azt tudni kell, hogy ilyen döntéshez, mióta én vagyok a polgármester, képviselőtestületi döntés kell. Nem, renge, nem rendelkeztem, vagy nem rendelkezhetem egy személyben a város vagyonával. Úgyhogy nincs elfogadott költségvetésünk jelenleg még a jövő évre, mm -hmm. vagy hát erre az évre. Az előző éviben pedig már nem volt egy félérse a költségvetésben. Ekkor megpróbálják leszorítani 40%-ról a tulajdonú részünket 4%-ra a, a tagi részesedésünket. A kisebbségi részesedés alá kerülnénk ezzel, ami 5%-ra. kisebben a kodkázatok ez, ez, ez alatt a, a, még egy taggyűlésen tudunk összehívni az önkormányzat. És azt tudni kell, hogy ez a Velence Plus Kártén nem azért, Született annak idején, mert ez az önkormányzat többségi tulajdoni cége volt, csak az elmúlt vezetés úgy alakította ennek a cégnek a jogi viszonyait, hogy kisebbségbe került a cég, ellenben a kenyeres ház, és a, mert bevették a vízilabda, vízilabdaegyesületet, Egyesületet. Úgyhogy innentől kezdve egy kisebbségben lévő, egy cégben kisebbségben lévő tag az bármit is mondhat, jelen esetben úgy látszik, hogy semmilyen hatása nincs. Például én ennek a, ennek a meghívónak jeleztem, hogy nem tudok részt venni, nincsen felhatalmazásom tőke emelés egy, egyéb tekintetben, szabadságomat töltöm. Ez semmiben nem gátolta meg a céget azzal kapcsolatban, hogy ezt megtegye. Hát nyilván ez Jó, Itt most egy kicsit türelmet a Ugye ez az a szituáció, a hallgató annyi részletet hall, hogy eltömítődik a szösség. Türelmet nem értik a polgárok. Nem is tudom neki miért, János. Hát a hozzáérkező e-mailek alapján ez a dolog. Nem tudom el. Ez egy jogi kérdés, ezt majd megbeszélik az ügyvéde. Nekünk az a feladatunk, hogy az elveket tisztázzuk, és hogy milyen elvek mentén haladunk. Akkor azt is elmondanám itt, hogy nagyon egyszerű legyek, tele van a sajtó ilyen lőzungokkal, hogy megvan az 5 milliárd forint, ezerszer kértük erről az igazolást, hogy mutassanak be róla egy igazolást. Én lennék a legboldogabb, hogy ha meg lenne. Például a teszeli képviselő úr azt mondta, a személyes találkozásunkkor november 27-én elmentünk az alpolgármester hogy bemutatkozunk, és szó szerint ezt mondta, hogy menjünk ahhoz, Fehér Lobon, aki a pénzt, a pénzt kérni, a, a, aki ezt ígérte. Nem tudom, hogy ez most a, a képviselő úr -e, vagy valaki más, de most hát én is itt vagyok a rádióban, és hogyha de megvan ugye, ennek nagy, a Nagyon jól teszi, és a történet tökéletesen érthető. Azt kérdezem öntől, hogy az ő... Nem ön, Fehér Lobon vagyok most ki, Rendben történet. van. Két dolgot kérdeznék, két röpke kérdés. Az egyik az, hogy a a telekért fáj a szíve, vagy valójában attól tart, és szándékosan azt mondom, hogy attól tart, és nem attól fél, attól tart, hogyha elkészül ez az úszoda, akkor az olyan fej nehéz lesz Velence költségvetése számára, hogy gyakorlatilag minden pénzét abba kell ölni. Vagy egy harmadik verzió az, ami miatt fáj a feje? Hát, több verzió ugye van, és nagyon sok verzió nincs tisztázva. Ezt azért mondom, mert hogy a céget kértük, hogy mutasson be egy üzleti tervet, például, hogy milyen látogatószáma, hogyan lenne fenntartható az úszoda. Nem kaptunk válaszokat, sőt, bizonytalan még a korábbi testületi ülésen is, ami az előző polgármester tartott, Kerekperec elmondta az ügyvezető, hogy veszteséges lett. Én nekem két gyerekem van, mindenki, mind a kettő szeret úszni, kérdés az ugye, hogy itt milyen áron teheti majd Velencén. Uh -huh. Hát ezek, a, ezek az egyik, tehát az aggódalom az, hogy... És egyébként hol húsznak a polgármestul gyerekei, ha megkérdezhetem? A Velencei tóban. Jaj, ugye a Velencei is húsznak. Igen, illetve Kápolnásnyéken, Kápolnásnyéken, van, is, és is. Kápolnásnyéken van, a, a Vörösmáti iskola, abban is tudnak húszni, illetve a spa is lehet úszni, jelenleg is, hogyha bármikor elmegy úszni a képviselő úr. Az önkormányzat 200-300 forintot még hozzá is tesz, hogy a helyiek tudjanak úszni. Jó, a, tor, a dolog, a dolog számara... Van, van Én úszási lehetőség, ezt értem, de, de, de, de, de azt jól... most hagyd mondjam már itt, hogy nagyon, a gyerekek, meg nagyon aggódunk mi is a gyerekekért, a sportolásukért, meg hogy novemberben hol tudnak úszni, csak azt kellene már belátni itt a, a városban, vagy hát a, a fejekben, hogy, hogy a városban például nincs bölcsödénk, az iskolánkban körülbelül 60-80 hely hiányzik most jelen esetben, tehát novemberben lehet, hogy nem tudnak majd úszni, de tehát szeptemberben nem tudnak elmenni majd iskolába. Utána az óvodába körülbelül 40 hely hiányzik, mert ugye az agglomerációban vagyunk, és rengeteg az új beköltöző. Úgyhogy szerintem olyan feladatok vannak, ami kötelezően ellátott feladatok a városban, ami nincsen megoldva. Én nagyon kérném a képviselő urat, hogy ebben ugyanekkora hévvel ö, legyen szíves sz segíten segíten a város. Hogy a az úgy, a nagyjából igen, igen, azonos. Jó, akkor, azonosan. akkor ennyit nagyon szeretném kérni, jó, hogy, az, hogy jó, ö, ö, Én azt kérdezem, hogy az mennyire igaz, vagy mennyire életszerű, hogy a polgármester úr, vagy a polgármester hivatal e, iratokkal szeretne megismerkedni, üzleti tervvel, egyebekkel, e, és ilyenekkel nem találkozik. Értem azt, hogy nem te vagy az, aki ebben minden részlettel tisztában van, de látható módon tájékozott vagy. János, én a következőt tudom mondani, én elsősorban, amik polgármester mondott, hogy mindenki számára legyen világos. Egy úszodára fordítható forrás, az nem konventáltó át óvodára vagy bölcsődére. Terintem a verencei tók minden településen szükség van iskola, óvoda hiszen majdnem 40 települt, 40 a lakosságunk az elmúlt tíz évben, ami igazán jelentős, és nagyon sok fiatalság költözött a verencei tók környékére, tehát a gyerekeseknek a száma, illetve a gyerekeknek a száma is növekedett a természetes szaporulaton túl is a megköltözések révén. Ez komoly kívások eljárni bennünket, és ezeket meg kell oldani, Ebben maximális egyetértek, polgármestor, de ennek semmit kötődni az USZODÁhoz. Ráadásul az nem ért, hogy az Uszoda veszteséges lesz. Az Uszoda egy sportUSZODA, amely szolgáltatást nyújt az országban mindenhol veszteséges, sőt, a nálunk nagyobb és tehetősebb országokban is veszteséges. Az Uszoda egy szolgáltatás alaposság fele. Nem lehet azon az alapon vizsgálni, hogy nyereséges vagy veszteséges, hanem azonnal az alapon kell vizsgálni, hogy amíg egy orvosi rendelőt vagy magát az iskolát, nyereséges az iskola, nyereséges az orvosi rendelő. Szedünk a járat után járat használati díjat? Szedünk adót az utak után? Nem szedünk, tehát az az igazság, hogy. De szedünk hogy, az utak, hogy után az, után az, az a polgármestertől van épp nem, nem, nem Ha nem maradsz itt polgármestertől, akkor végigmondom. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szolgáltatásokra egy ilyen térségnek, ahol 30 ezer élnek, szüksége van. Én ezt tökéletesen ilyen ilyen értem, de egyetlen egy dolgot hadd kérdezzek meg hogy jogi kérdésekről vitatkozunk, vagy politikai kérdéssel. Ne, ne, az János, a jogi kérdésekről nem vitatkozunk, mert ezek szerint nem vitatkozunk, mert a polgármester tud elmondta maga dolgát, azt köszönöm, hogy mert a jogászat vele, hogy jogi kérdésre is kérdés tudnék választani, akkor politikai kérésekre vitatkozunk, de szerintem az a kérdés, akar -e a Verencei városvezetést, a Verencei polgároknak egy ötreméteres portosodát. Ha igen, akkor akkor miért akadályozva minden lehetséges eszközzel, miért küld verőlegényeket a területre? Ki lenne az úszoda, a szomszédos? Ki a tudósodó, a tudósodó, a tudósodó, a tudósodó, a tudósodó, a tudósodó, a tudósodó, a tudósodó, válaszolni kéne. Az tudósodó, a város. Vagy nem a a a polgároké, vagy a uh, sportolóké, a versenysportolóké az összes Mindenki, út úszó. mindenki. Hát, ha hát, ön, tudjuk, hogy azért a bér nem így működik, a 25 méteres kis mencébe ucik. Hány sávot kapnánk a mencébe nem kaptuk meg, hány sáv lenne szabad, mekkora külön. időintervallumot kapnának az itt lakók. Ez, a, ez amikor kértük ezt ez ez a kis terveket, és nélkül, ezeket a dolgokat már nem jutottunk el. Akar-e ön sportoszadát Verencére? Akar vagy Mert nem? De nagyon szeretnénk, hogyha ennek megvan az anyagi és akkor, egyéb... Akkor, akkor most, mondja, most mondja Laci, ő nem látja biztosítottnak ennek az úszodának a feltételeit. Ezt mondja a polgármester. Hát az, hogy ő nem látja az úszodának a feltételeit... De, de neki ez jogában áll... Hogy ne vássa biztosítva. Hát hogyha a, a, ő ezt így látja... 5 milliárdot nem látjuk. De ő, én nem tudom, hogy a, a képviselő úr látja ezt az 5 milliárdot... De azt az, hogy Önök nem látják az 5 milliárdot igazolva, hogy megvan -e ez a forrás, vagy nincsen meg ez a forrás. Az nem, nem indok arra, az nem arra, hogy ördög önök nem tartani. nézik meg a saját közbeszerzési dokumentációjukat, amelyben ott van az üzleti terv, amely nyilvánossan hozzáférhető minden magyar állampolgár számára az e-kormányzati portálon, az nem érve arra, hogy önök megszállják, Elnézést, ez, ez ez már a háborúsz, retorik, de ez, szabon, ez a ez ez ez türelem, türelem, türelem, türelem, ezzel ez ez ez Jobb jogvitája lesz egy állampolgára, az ő hátát is megszállják. De, türele, Laci, nem tetszik egy hát, hogy milyenre képítik, hogy milyen képítik, képít, akkor megszállják. De, ezt, de ezt ne, ne hangerővel... Tülelem, elné, elnézést, ezt már hagyd ne hangerővel kelljen eldönteni. Az önkormányzat azt mondja, hogy az építési terület birtok is vagyonvédelmi célú, jogos... Uh, hatalommal történő le, lezárása nem az első, hanem a sokadik ügyvédeinkkel előzetesen egyeztetett lépés volt annak érdekében, hogy megakadályozzuk az önkormányzat vagyonvesztését a jogilag rendezetlen ráépítés következtében. Ráadásul hát Jogi... van egy kormányhivatali határozat, egy végzés, amiben megtiltotta az építést tovább. A kormányhivatól, hogy nem. sebb... Ideglenesen fölfüggesztő az építkezés, Nem idégnél sem. a napon, ugyanabban hát a napon. az a napon. Ugyanabban a napon. Ugyanabban a napon. az a napon. Ugyanabban az, ami Ugyanabban a napon. Ugyanabban a napon. el, és napon. Ugyanabban az jogi a Szivacyút kirángatták a konektorból. Nem igaz, amiben... ez sem igaz, de hát nyilván ezt ön is tudja jó, hogy, hát hogy felelős őrzés folyik, nincs semmilyen kirángatás, önök, kikapcsolták az áramot, hogy ne tudják a, a szivatúra. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, De ez, itt meg kell, de ez itt, már mellékezve. Hát hála jó Istennek, ez egy olyan rádió, Mi az, hogy önök? Tü -tül -tül kö... Laci, azért állja meg a Fákiás, mert itt kölcsönösen előfordul, hogy a felek személyeskednek, ne, ne csináljuk úgy, mit tudjam. Van én támogatóimok az utalának, és az is maradó polgármester úr, mert a helyi polgárnak az az érdeke hogy legyen Verencínusz én nem összeveszíteni akartam önöket, hanem megérteni a problémát. Nem állítanám, hogy ez tökéletesen sikerült, bár Azt vagyunk. Nem vagyunk mi egyébként ilyen rosszban, mert együtt ültünk most a legutóbb egyik bálon a képviselő úrral. Én ebben tisztában vagyok. Tudom, hogy hogy működik a politika de a dolog számomra jelenleg nem a politikáról szól, és nem a jogról, hanem az uszadáról, azt próbálom látni. Azt kérdezem, hogy ebben a mostani helyzetben, ahol őrzővédők vannak annak érdekében, hogy ne folyékot építkezés, ez mennyi ideig marad így, és valójában ennek a teleknek a sorsa, az eldőlte vagy semmi, hiszen Szerintem. maga, türelem, tűrel... Mennyibe kerül? Türele, mennyibe kerül? A zörzővédők mennyibe kerülnek? Voltek ez is a zörzővédők kiválasztására? Miből finanszírozza a város, hogyha nincsen mondanék most ezek a kérdések, te. amit, amit uh, a képviselő feltesz, szerintem most nem, nem is ezt kérdezte a fiala úr. Én ezt ez, ez, ez, ez, ez ez értem. Ne legyünk, de magó. a ágy. Amit szeretnék mondani, szerintem az fontosabb itt, mint az ön kérdései, hogy a ma délután a Teszeli úrral és más az ügy össze szereplőjével, kormányhivat mindenkivel. Ma délután fogunk találkozni. Egy egyeztető találkozás lett. Az önkormányzat én is nyitott vagyunk erre a találkozásra, illetve Ki a helyi lakosok érdekes. Teszeli voltam Így van, úgyhogy hogy én úgy gondolom, ez egy fontosabb mint az, hogy igen, polgármester. Laci, Laci, fontos, fontos ennek a nyilvánosság, meg, megbeszedzés az a Laci az az ne hozzá a helyzet, hogy lehúzza. Laci ne arra, Laci, ne hozzá abba a helyzet, hogy lehúzza a potmétert. A szerzői értékhatár alatt volt, hogy megnyugtassam a két. Türelem, én hívtam fel a polgármester nem a polgármester úr jelentkezett, tehát ezért ne hozzuk már abba a helyzetbe, Gerhát Ákost, mint hogyha egyébként ő jelentkezett volna, hogy hallja, hogy én rendszeresen beszélgetek elsimó László, tudja, hogy az uszedáról lesz szó, és ezért ő szeretné itt lenni. Nem ez Nagy volt a, a helyzet. Itt én... Nagyon rendes vagy, hogy a, a műsorödőt erre használod. De most könyörgöm, úgy az, be, mintha én egyébként hátba volna. Én ezt szóval sem. Na de, de, én kíváncsi de... vagyok arra. Én kíváncsi vagyok arra, hogyha már ezt a témát előosztat, és hogyha itt abba megyünk bele, hogy van-e a sportoszodában, hány sábot fognak használni a helyiek és hányat a versenysportolok, ha ilyen részletekről beszélünk. És nem tudjuk azt megmondani, vagy a polgármester úr nem tud arra választani, hogy hány hétig fogják őrizni a, a biztonsági őrök, az építési területét, meg a szomszéd magánterületét. Nyilván ez attól függ, hogy a megoldás ha, mikor akkor mi mi alakján... következik be. Oké, polgármester de akkor mi alapján tudjuk, hogy a közbeszerzés értékhatár alatt van. Mert ha egy hétig akkor az, az millió forint, de ha fél évig őrzik, akkor az már biztos, hogy a közbeszerzés értékhatár felett lesz. Hány millió forinttal kalkulál? Hány hónapig kell őrizni? Mennyibe fog kerülni? A az a probléma ezekkel a kérdésekkel, hogy ezek így ránk szakadtak az előző testület, az előző önkormányzat munkájából. Tehát, uh, igaz, De nem az előző az önkormányzat rendelt oda a biztonságőröket, hanem ön? Nem, olyan szituációt teremtett az előző uh, képviselőtestület illetve az előző vezetés, hogy, ö, hogy tisztázatlanok a jogi helyzetek, az uszodának a telke, ami ugye ezt elmondtam már, ö, ez egy igen ö, drága ingatlan, semmilyen módon nincs tisztázvennek hasznosítása, tehát ezekkel az alapkérdések ez mondja, hogy a fogja, ez nem tisztázva. Nincs a kormányhivataltól, akkor mondom egy olyan döntés, egy olyan engedély, hogy mondjuk ingyen áttengedhetjük ezt a területet úszod építés céljára, vagy bármilyen olyan papír, ami rendelkezne arról, hogy ezzel a területtel mi lesz. Én értem Olá, azt, jó, hogy nyomják, egy azt Elnézést, kis türelmüket kérem. Először is, Laci, azt szeretném elmondani neked, hogy te rendszeresen elküldöd nekem e-mailben azt, hogy mi mindennel foglalkozol te, vagy mi minden kapcsán írnak rólad. Ebben benne volt a velencei uszoda. Nem is egyszer, hanem emlékezetem szerint többször. Még soha az életben nem fordult elő olyan, hogy egy ilyen osztott képmezős történetet hoztam volna létre, ugyanakkor azt kérdeztem tőled is és a polgármester úrtól, még a műsor előtt, hogy amit lehet tisztázni adott esetben egy kettős beszélgetésen, azt megpróbáljuk-e így, vagy pedig azt tegyen meg, ami egyébként az én esetemben Sokszor kötelező, de nem. Ez egy morális kötelezettség, nem egy jogi kötelezettség, hogy meghallgassam a másik felet. Valamikor ennek eleget teszek, van, amikor nem. Miután elolvastam az összes papírt, Laci, ami ezzel kapcsolatban a rendelkezésemre állt, 25 vagy 30 oldalt, azt gondoltam, hogy én ebben nem ismerem ki magam annyira, hogy egyértelműen tudnék bárkinek is a pártjára állni, vagy legalábbis megmagyarázni, ha már nem kell valakinek a pártjára állni. Ezért úgy döntöttem, hogy írok egy messengerszűzenetet a polgármester úrnak, aki az a folyamán volt. Kedves, és válaszolta. Hajnalok hajnalán felkerestem őt, és megkérdeztem, hogy rendelkezésre áll Ezzel párhuzamosan megkerestelek téged, és felhívtam a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség belemésze. Azt kérdezte tőlem, hogy a polgármester úr vállalja-e, a polgármester úr szerintem nagyvonalúan vállalta, és itt most nem a te adásidődet, vagy a rendelkezésre álló idődet csökkent, hanem a problémát inkább megértve, vagy legalábbis elősegítve, vagy meg lehessen érteni semmint az ellenkezőjét, próbálok egy olyan beszélgetést létrehozni, amely annak érdekében szó, Túl, hogy megértsék azok, akik Velencén élnek, és akik nem csak Velencén élnek, hogy valójában ez az uszoda, miért problémás valakinek, és miért nem problémás másnak. Ez az, ami engem motivált ma fél nyolc óta. Nem hiszem, hogy erre különösebb magyarázattal kellett volna egyébként nekem szolgálni? Nagyon jó. Örülünk a lehetőségek, János, és gratulálunk! Én ezt értem, de azért ö, a maliciát halom a hangodban annyira ismerek. Azt kérdezem öntől polgármester úr, hogy mi én. várható a ma délutáni találkozótól, vagy a ma délelőttitől elnézést elfelejtettem, hogy mikor a. Délután, délután lesz. Én, én az, arra gondolok, hogy most már végre úgy tudunk az asztal mellé ülni, amit eddig az elmúlt hetek, hónapok során nem sikerült, hogy egyenlő partnerként, és figyelembe veszik azokat a. Problémáinkat ezzel az ügyel kapcsolatban, ami eddig, ö, les, ami eddig, amit eddig lesöklöttek az asztalról, és szeretnénk a megoldás felé menni, ö, a telek sorsát rendezni, ö, tisztán látni, hogyha például az is igen fontos, mert itt Velencén volt már egy velence korzó, vagy tó kapuja projekt, ami két évig állt, mivel ö, a pénz nem volt meg, és... Ö, ö, de ezt mondjuk hagyjuk, és nem szeretnék az emberek azt, hogyha mondjuk van 1,4 milliárd forint tau, ami le van, igazolhatóan a bankszámlán van, az beépülésre kerül egy telekbe, és onnantól kezdve mondjuk nincsen a, a tovább folytatva, és itt nézzük a tóparti telken egy félkész állapotú ö, intézmény. Úgy, Én ezt értem, de e a e ma e utáni e találkozó vagy a mai találkozó nagy valószínűséggel e az országgyűlési képviselő vagy a kormányhivatal olyan papírt nem fog magával hozni, hogy milyen lesz majd a sávbeosztás a e lehendő nem, nem is gondoltuk, de, de azokat szerintem lehet tisztázni például, hogy a, a, a kormány esetleg garanciát vállal arra, hogy hogy ez a pénz rendelkezésre áll, vagy erről valamit majd uh, tudunk egyeztetni, hogy, uh, hogy uh, hogyan fog felépülni, vagy milyen pénzből az üzemeltetés. Magyarul, az hogy ez itt nem kizárólag szavakról szól, hanem arról, hogy majd a milyen dokumentumokat kapnak annak érdekében, hogy az ön megszűnjenek. Így van, így van, és az tudni kell, hogy uh, a az önkormányzat testülettel működik és minden döntéséhez a képviselő testület hozzájárul, vagy tehát egyhangú szavazata szükséges. Miért vagy, vagy, úgy, vagy így, vagy úgy, úgyhogy amit itt most délután megbeszélünk, azt ugye be kell vennünk testületel, és onnantól lesz ennek döntése. De én azt gondolom, hogy ma délután történik tud, olyasmi, ami egyértelműen kihúzza a kártyúból ennek az úszadának a történetét? Hát én remélem, hát teljesen pozitívánálok. Laci, te ott hallok. leszel? Tötség. Laci, te ott leszel ezen a találkozón? Nem nem nekem más dolgom van. De egyébként, hogyha a jól értem, hogyha ma valamilyen megnyitottó garanciát kapna, akkor ennek az úszodnak a felépítését támogatná. Így van, tehát hogyha, hogyha ez az úszoda mondjuk tegyük fel, mert minden pénzzel rendelkezik, amit szükséges hozzá, <coughs> akkor ön Személy szerint én ezt én csak most megint csak személy szerint tudom mondani, mert ugye van egy testület, mint mondtam, én személy szerint, én ezt támogatom, szeretek én is úszni, semmi rossznak elrontója nem vagyok, úgyhogy a, város, a városnak is biztos használom. Hát de a vagyonát, te az azért a város, vagyonát azért azt védeni kell. A fogámmért hogy önök el akarják adni azt a teleket, amin az utcada épül, az utcada beruháldó cégveket, igaz? Ö, nem, nem, igazán nem tudok, nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni ezt a dolgot, de nyilván a rendezésben mindenféle, a telek rendezése címén ez is esetlegesen felhőzik. Az őrzővédi az képviselő is megkeresett a a kivitelezőket és mondta nekik, hogy miért nem veszik a felkész, akkor az egészet abba hagynák. az a pénzről Hát itt minden a pénzről szól ebben az országban, én úgy gondolom, tehát ezzel nem mondok. Hát, nem, nem, nem. Tehát hogyha, a, a, a, a, hogyha, a, hogyha mondjuk pénzből, van, a, van, a van egy milliárdos vagy tegyük fel, tegyük, tegyük fel, hogy ennek a ö, teleknek az értéke egy milliárd forint, és ezt mondjuk kifizeti a, ö, ez a ö, cég, akkor nyilván ebben az 1 milliárd forintból tudok iskolát, óvodát, bölcsödét építeni, pályázatokhoz meg lesz a pénzünk. Tehát én nem tudom, hogy miért kellene esetleg Jó, erre le mondani. Jó, ez amiről öröm... ez megvizet, a Hány műtet műtetlen, tudja? Hát így most elnézést fejből nem tudom. És azt tudja, hogy ott azon a szakaszon mennyibe kerül egy nézetméteren építési terület? Ez... ez, ez ez most vészletkérdés, én nem tudom, nem kérdés, hogy ezzel... Nem vészletkérdés, mert az egymilliárdot valami alakán ő már háromszor elmondta ebben a műsorban. Tehát, hogy kérdezem, hát... hogy ő mi alapján mondja az egy milliárd forintot? Ha nem tudja, hogy mekkora terek, és hogy mennyibe került egy négyzetméter. Tehát igazán, most menjünk bele ebbe a, ebbe a dologba. Tehát én most akkor megkérdezem, hogy nem tudom, hogy telke, hány négyzetméter. A, a, a saját telkét megkérdezem, hány négyzetméter, lehet, hogy ön sem tudja. négyzetméter a telkünk. Nem az, é, nem, nem az a telek, mondjuk van egy mezője, vagy egy nem tudom, hány hektáros. Hát, a, a, a, a nadap például hány, hány négyzetméter? A 30-as, na. A NADAP 30, hány négyzetméter? Milyen NADAP 30, polgármester Hát, ami van a családi vállalkozásában. De ön pontosan tudja, hogy az én tári milyen helyre az is számú telke vannak Hát sok mindent tudok. De, de hát ez miért ő úgy államporzik polgármester úr, ezt nem, téla téla ennek a a nem mondja komolyan. Az... Én nem de tudom, a szem... milyen magyar elemei vannak. de a helyre én, az is számú én... felből mond egy napi területen, hogy nekem hányos helyre az is számú Igen, mert jöttek egyszer hozzám és kérdeztek egy-két dolgot. Ki? És akkor kéntelem Teljesen mindegy. Most ebben nem menjünk már bele. Ön egy telekről beszélünk, ami itt van hogy eladó, nem eladó, ez mondjuk egy vagyonelosz. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, vállalkozásunknak nem, nem, nem, nem, Én nekem fogalom nincs, nem, nem, nem, nem, ott van a tóparton, tehát nem volt semmi Jó, élethívva. Én Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, azt meg kell, hogy kérdezem a polgármester úrtól, hogy holnap fölhívhatom-e, hiszen meg kéne kérdeznem holnap, hogy mire -e jutottak a mai megbeszélésen. Hát ő hívjon nyugodtan. Nagyon szépen köszönöm, és akkor elköszönnék öntől. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Azt kérdezem tőled, Laci, hogy téged emlékeztet-e vagy nem emlékeztet ez a történet ö, a Városligetre? Mármint a szónak abban az értelmében, hogy lesz egy új városvezetés, igen, amely, amely igen. városvezetés azt mondja, hogy ő nem úgy gondolkodik, mint az előző, és ha igen, akkor mennyire vitatott-e azt, hogy ehhez a városvezetésnek joga van, függetlenül attól, hogy ez neked tetszik-e vagy sem? Nézd János, még nem tettem túl magamat azon az információon. Hogy a polgármester úr felről mondja, hogy a mi családi vállalkozásunknak milyen helyre az hogy van. Valószínűleg akkor azt meg is tudta volna mondani, hogy ez hány hektár és hányra arany korona értékű. Érdekes, hogy a én területeimre a tisztában van a városnak a vagyonáról, meg amiről itt vitatkozik már fél éve, azt is tudja, hogy mekkora és a mennyibe kell Ez nagyon durva Tehát, hogy egy Verencei polgármester egy hogy a térségben élő országügyi képviselőnek a magán vagyona után nyomoz, szerintem szörnyetes. Ez nem tud mit kezdeni. Most ebben nem fogok tudni, mit tenni. Tényleg nem lehet meg? egész 030-as az egy konkrét helyezés számú ami amit, amit egyébként a, a családi gazdaságunk művel. Én ezt értem, de nem fogok tudni ebben zöldebb ágra vergődni, mint amiben ti jutottatok. Ezt nektek egymás között kell tisztázni, független. Minden tisztázni? Ne ugye, mit tisztáz Én a saját család. Hát, azt mondta, hogy egy... valaki fölkerestőt ember figyelj, Laci, ez a mostani eset, ez tökéletesen mutatja a magyarországi létezést. Elindulunk egy konkrét történettől, és másodpercek alatt 1213-ban járunk az időszámításunk előtt és az időszámításunk hmm. utáni 6000-ben. És a az azzal, azzal foglalkozik hogy hány sávot fog biztosítani az utcadából, a helyisporta. Laci, Laci, ne legyen rossz De, rosszit, de, de, de a, azt nem mondja meg, hogy mennyibe kerül az őrzővédő cégnek a kirendelése. Na hát aztán mi is ez a felfogás? Jó, figyelj Laci, ez a te vita módszerednek a része a kettőt egymástól függetlenül is lehet értékelni. De most még egyszer én amondó vagyok, hogy nem raknék be egy Elton John-t, hogy higgadjunk le. Az a jó ebben a rádióban, mint az előzőben, hogy nincsenek hírek, addig beszélgetünk, ameddig akarunk, pontosabban mondva, ameddig ráérsz. Én ennek a levezetését azért megtenném, nem hátba támadása volt ez se neked, se a polgármesternek, szerintem ezt így kellett csinálni, hogy az eredmény üdvözítő -e vagy sem, azt eldöntik a hallgatók, de visszatérve a ligetre, ugye te... A Facebook oldalodon írott, hogy nagyon remélem megépül ez a fantasztikus épület, és lesz új nemzeti galériánk. És ehhez hozzászólnak különböző emberek. Én nem is gondoltam volna, hogy ez felhívás lesz keringőre. Kukorelli Endre azt írja, hogy a nyugati Rosdaövezetben, Csáki Judit azt írja, hogy szomorú, hogy nálunk egy ilyen mondat elsősorban pártállás kifejezése, Ránki Júri azt írja, hogy ez is a kampány része. Ők csinálták a szakma dicsőségére, ez az Inspirer Research Group, amely ugye készített egy felmérést. Kali Noémi akkor erre már úgy reagál, hogy szakma már, mint hogy ez a cég nem is tartozik a szakmához. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a Nemzeti Galéria kapcsán zajlik, mennyire emlékeztet a Velencei úszodára, és valójában mi van itt elrontva uszoda vagy Nemzeti Galéria kapcsán? Ha egyáltalán egytőről fokad, és ha egyáltalán bármi is el Nagyon hasonlatos a eset. Igazán szerint mind a kettőnél azt látjuk, hogy a, az új politikai vezetők azok minden esközben vehetnek annak kérdékébe, hogy a folyamatban levő jó beruházást el lehetett nincsenek. Ne haragudj a polgármester úr, mint itt elmondott, az teljesen nonsensz volt. Én ezt értem, ha az ide az ne, volna célja, ne, oda ne Azért volna a célja, hogy ezt a 20 as beruházást jó irányba terelje, akkor mondjuk kezdett volna ebbektékeni én velem az elmúlt fél évben, amire a tő polgármester, Egyetem egyszer nem beszélt, semmilyen formában sem, azon kívül egyszer egy, egy bánón egymással szembe ültünk a feleségeink társaságában. Én nem, ne arra, én, te... én nem, Ez én... nem a megoldás keresése. Én azt, amit én olvastam, az alapján ő kereste a megoldást, nem találta, és ezt lépte. Ezt megbeszéltük már, ezen nem fogunk tudni ágra vergődni. Én most a Ligetről kérdeznélek, hiszen nincs is itt a polgármester, és amiben el tudtunk jutni, odáig eljutottunk. Mást gondoltok az Uszadáról, miközben mind a ketten akarjátok, ő nem látja biztosítottnak a feltételeket. Te igen, a jövő ki fogja deríteni, hogy melyik kötöknek volt igaza, hozzátéve, hogy könnyen lehetséges, hogy olyan változás áll be, ami egyebek közt ennek a lesz majd az eredménye. De most én azt kérdezem tőled, vajon, ha én összetudnék hozni egy hasonló vitát Karácsony Gergely és Bán László között, akkor abban hova jutnának a felek? Hiszen ma kiderült, hogy lesz egy találkozó, amely egyáltalán nem biztos, hogy nem oda vezet, hogy ez a városi úszod történet megoldódik. Mi kéne ahhoz, hogy a Nemzeti Galéria története is megoldódjon? Szerintem annak a belátásról hogy nemzeti galériára szükség van. És annak a belátás, hogy az a szakmai koncepció, amit a Bánk e, kidolgozott és képvisel, hogy e, viszonylag egy e, tömbben legyenek a nagy turista, turistás számára is vonzó múzeumok, az egy jó koncepció. És annak az elfogadás és elismerése, hogy a rigetben az ő terület nem csökken, a nemzeti galéria volt Petri Csanok helyére fog ébni. Mi van akkor, ha valakinek a politikai programjában, amivel indul főpolgármesternek, az szerepel, miután előzőleg ő volt ott a polgármester, független, hogy nem ő tette lehetővé a Városligetnek ezt a fejlesztését, hanem az őt megelőző polgármester, de megszenvedte mindazt, ami ebből adódott, és ő soha se pártolta, azt mondja, hogy az ő, politikájának, vagy az ő politikai programjának az a része, hogy itt, amit elkezdtek, azokon kívül más nem épül, és ehhez ragaszkodik. Ne, János, lehet változtatni. Az előbb volt rá a példa, Verencei polgármester Gerhárd Ákos azzal a kampány hogy úszoda Gerhárdát kell építeni. Ezt plakátokra is. Most meg azt mondta hogy hogy tulajdonképpen tudja támogatni, hogy azon a helyen az úszoda felépüljön. Szerintem ez belátása annak, hogy rossz, rossz irányba vitték a kampányt, és lehet változtatni. Ha van a polgármesternek, amikor azt mondta, hogy minden a pénzről szól, akkor valójában az állam, megválthatná a szó átvit értelmében a Magyar Nemzeti Galériát? Na, hogy érted, hogy megválthatná? Lásd járta! Tehát kérdezhetné -e azt, nem nyígy, de mi így beszélgetünk, hogy mondd mit szeretnél, mennyi pénzt, vagy milyen intézményt, amiért te egyébként hagynád, hogy úgy valósuljon meg a liget, ahogy egyébként mi elképzeltük, és közben a te politikai arcot se sorbulna nagyon, hiszen olyan vívmányokra tudnál szert lenni, amivel megmagyaráznád a téged megválasztóknak, hogy te ezt a kompromisszumot végül is mérkötötted meg, függet attól, hogy nem ezzel a programmal indultál. Ez elként. Le, meg. Én nem tudom, ezt a felpagám esetet meg. Nem tudom, mennyire uh, ásták be maguk, a maguk pozíciójába. Uh, nem tudom, ezt, ezt nem tudom megítélni. De létezhet egy ilyen alkú, vagy nem? abszolút, igen. Kinek kéne megkeresni ügyben a másik, az független attól, hogy ez nem a sajtó nagy nyilvánosság előtt zajlana? Ne, nem tudom, milyen nem, én nem akarok a ligát projektben köszöníteni, az álláspontom nekem teljesen egyértelmű, régóta egyértelmű, új múzeumokra szükség van, a ligát projekt szerintem egy nagyon innovatív, nagyon előre és a magyar kultúra szempontjából nagyon nagy nagyon fontos projekt. Én ezt értem, de jelen pillanatban esélye sincs annak, hogy addig, amíg a mostani fővárosi vezetésnek mandátuma van, megvalósuljon ahhoz, hogy ezt ki lehessen ebből a kátyúból mozdítani, ahhoz valamilyen ajánlattal kéne előlépni, ami nem arról szól, hogy különböző közvéleménykutatások készülnek, mert ezzel nem lehet igazán meglágyítani a betont, a betont feltörni lehet, ahhoz olyan eszközöket kell alkalmazni, amire egyébként felkapja a fejét a városvezetés, és azt mondja, hogy eddig nem gondoltuk, de most gondol. Miért? Úgy, úgy látom, hogy a bánfőigazgató úr, elég sok lépést, gesztust, javaslat fogalmazott meg. Én a kormány részéről is látom a kompromisszum készséget, hiszen a miniszternek már az első pillanatban beértettet semmit nem fogom megépíteni, amivel a város nem akarra együttműködni. Vannak dolgom, amiket a légerben és másod is rögtön enged ezt a kormány. Tehát szerintem ilyen sokra lehet azt mondani, hogy jó, oké, akkor befejeződtek a Nemzeti Galériát, meg a Magyar Zeneházát, hiszen ezek a folyamatban az építkezésük, és a Petőfi Csarnok keresztül előtt elkérek, még megépítettek a Nemzeti Galériát. De ezt, azt is nem tudom én, a, a Városliketi Színházat és a többit azt meg nem építettek meg, amikor terve voltak. És szerintem nem is lenne le nagy baj, ha a Városliketi Színház nem épülne, meg viszont az ott nagyon nagy baj lenne, a Nemzeti Galéria nem valósulna meg. A magyar kultúrának még egyszer ilyen lehetősége nem lesz. Ahogyan egyébként a Verence városának és a Verencétó térségében ők szerint, sem lesz. Még egyszeri a lehetőségük, hogy be egy 50 méteres Szerinted a Magyar Nemzeti Galéria jelenlegi helyzete az minek a következménye? A jelenlegi helyzet alatt mit értesz? Az intézménynek, az építkezésnek? Az építkezésnek. Nem... A nem építkezésnek. Ne, nézd, van a dolgok, tehát ugye, ahogy gyakorlatilag az érvek, az már rég elrugaszkodtak a valók. Gondolsz-e bármit, bármit, Laci, gondolsz-e bármit a Városligetnek a a szimbolikus politikai tér jellegéről, amely nem véletlenül jött létre az elmúlt években, és amely valójában egy egészen másfajta létezési módját tette lehetővé a Városligetnek, mint ami korábban volt. Ma a Városliget egy politikai lúzung, egy politikai jelszó, az egyik csapat kezében erről szól, a másik csapat kezében arról szól. Biztos, az, az én szememben nem erről szól. Az én szememben a magyar kultúra óriási lehetőségéről szól. Én ezt értem, én, de ha jövök én, én, jövök, én a benszület és elmagyarázom más, neked... Hogy kinek lesz igaza, nem érdekes. Egyébként nekem a Verenci se érdekes, hogy, hogy milyen hatalmiászra folyik. De hogyha valaki azt gondolja, hogy a Verenci én azért tartom fontosnak, hogy csak azért is a Fidesznek legyen igaza, és ne a, az ellenzéki, vagy független, vagy nem tudom milyen polgármester, akkor, akkor az téved. Engem az érdek, hogy meglegyen ez a Én már abból is, ab, arról is lemaradtam, hogy a gyerekeim ott tanuljanak megúszni, mert a legkisebb gyerekem is 14 éves lesz idén, és már tud úszni, és a Fehérvári úszodába járt hajnalonként úszni tanulni. Én csak legfébb azt szeretném, hogy az utánunk jövők azok ne úgy járjanak, mint mi gyerekkorunkban. Ha megkérdezik itt a helyi lakosokat, akik föl vannak ma sáborodva azon, hogy megállították az úszolatokat, tegnap írta nekem az egyik helyi lakos, hogy ők úgy tanultak megúszni itt, itt születve, a Venencei tó tópartján születve, úgy tanultak megúszni, hogy össze kellett tolni az osztályteremben a padokat, felfeküttek a padra, és azon imitálták tornaórán a mellúszásnak a mozdulatait. Tehát hogy egy egy nonsensz. De Soha te, nem tanultak meg, a vízparton rendesen De úszak. te is hallhatod, a polgármester nem arról beszélt, hogy nem akar úszod hanem hanem úgy akar úszod hogy tudja, hogy milyen mértékben Végre. rendezettek Ezt a körülmények. mondta, a, a kampányukban még nagy plakátokra azt hirdették, hogy úszod a helyet járd de, és hogyha nem, ha akart volna uszodát akkor nem belőlegényeket küldöd hogy leállítsa az építkezést. De a miniszterelnök De is mondta, hogy ne a, ne a szövegemre figyeljenek. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a tettek határozzák meg végül is az embert, bár a szavak is sokat jelentenek. Nézd, én csak azt tudom neked mondani, hogy szerintem ma sokat tettünk az uszoda érdekében, akkor is, hogyha egyébként maga a beszélgetésnek a stílusa nem volt a legemelkedettebb. Én hasonlóval is megpróbálkoztam volna a városléget kapcsán ott kisebbek az esélyeim mint ahogy nagyon örülök annak, hogy mind a ketten ma rendelkezésre álltatok, mert önmagában az, hogy a felek beszélnek, jobb, hogyha békésebben, de ha így beszélnek, az is sok mindent kifejez, még akkor is, hogyha te hirtelen felkaptad a fejedet arra, ami valószínűleg a mai napodat meg fogja határozni, hogy bizonyos adataiddal ki hogyan van tisztában. Érállásuk közben én végig gondoltam, hát Olyan telekről beszélünk, ami még a vagyonnyilag sincsen benne, mert a feleségem tulajdona. Tehát, hogy hogy akkor most mi van? A feleségem magán vagyona a a moza Velencai De arról sem bolsz, hogy ez, az egy komoly. másik történet, ezt majd egymással tisztázatok. A konkrét helyre az is számmal előáll egy rádió műsorban, ez tényleg ez lehetséges a mai demokratikus körülmények között. Én azt sem tudom, hogy a verencei polgármester hol lakik, hogy mekkora telke van, mekkora háza, hogy, hogy hol vannak ingatlanjai, hogy van-e Budapest lakása, vagy nincsen, én nem nyomozok másoknak a magán vagyon után. Há, micsoda dolog ez? Ezt majd ezt nem fogjuk tudni most tisztázni. Én még egy kérdés. János, neked nem furcsa? Nekem már -e, neked nem furcsa. Egyrészt furcsa, de én próbálok arra koncentrálni, amiről eredetileg szerettem volna beszélni. Annak annyi leágazása volt, ez egy számodra kényes leágazás, megértem. Nem tudsz mást csinálni, mint hogy tisztáznod kell ezt. Ha szeretnéd a polgármesterrel, nem tudok ennek érdekében többet tenni. Tisztázom, mit tisztázok, De hogy tisztázom. Azt kérdezem tőled, még nem aktuális, de aztán aktuális lesz. Végül is te reagáltál-e? Schmidt Mária felhívására? Én igen, az embernek adtam ezzel kapcsolatosan egy interjút, de úgy láttam, hogy nem adták le. <gül> Majd levagyják később. És mi volt a, mi volt a lényege? Hát, nézd, én igazság szerint a, a, a kettős mércéről beszéltem meg én, Tehát ugye nekem ez verszegy paritám, hogy ne legyen kettős a, a közéletben, meg a szelleméletben. Tehát, tehát az egy akceptálható szempont, hogy van, aki, van akinek az életművénél, megítélésénél és díjazásánál ne legyen szempont az ő politikai, közéleti, eltévejedéssel fogalmazunk ilyen elegánsan. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy tisztán az esztetikai vagy a tudományos munkalapenitejék meg a teljesítményék, de ha ez így van, Ugye a Szabó István életmű van szó. Így van. Tehát, hogyha ez így van, hogy azt mondják, hogy nem számít, hogy a Szabó a kommunista rendszer besúgója volt. Nem számít, hogy kollaborált a rendszeres, ők kiszolgálta, sőt mások, másokat, egzisztenciálisan nehéz vagy lehetetlen helyzetbe hozott a jelentésével, legalábbis ez, ez az állítás vele kapcsolatosan. Csak azt számít, hogy milyen nagyszerű milyen filmeket alkotott, ami egyébként részben igaz is, mert nagyon-nagyon sok jó film kötődik Szabónak a, a, a nevéhez. De ha ez így van, akkor ez így kell, hogy legyen mindenki más esetében is. Akkor Álvita és álságos vita az, hogy Nyírő József tagja volt a nyílas parlamentnek, vagy nem. Akkor az írói munkásságát nem ez alapján kell megítélni. Akkor Álvita az, hogy Hóman Bárint az tagja lehet a Tudományos Akadémiának, vagy nem. Főleg azok után, hogy a népbírósági koncepciós ítéletet vele szemben, amit hoztak, meg sem is tette a demokratikus körülmények között felállt független bíróság akkor akkor Jó, magyarul a, azt, azt mondhatjuk, hogy, hogy abban, az az ódium, kell. abban az ódiummal adják ezt oda, hogyha ez megtörténik, akkor ez azokkal a következményekkel jár, mint amit te az előbb említettél. Tehát én, én pusztán csak azt mondom, hogy Schmidt már ilyenek abban igaza van, hogy, hogy, hogy legalábbis itt föl kell vetni bizonyos kérdéseket. Tehát ha, vagy pedig azt kell mondani, hogy ha, ha Hohmann, független attól, hogy éjként már a bíróság is bebizonyította, hogy hogy nem volt, nem volt azokban a vádokban elítélhető, amiben a koncepciós tárgyalás végén elítélték, de hogyha mindezek ellenére az akadémia nem rehabilitálja az ő tagságát, Értettem. miközben nagy történet volt, akkor, akkor teljesen jogosan is fiddeli a fővet, akkor Szabó István se kapjon életmi díjat, mert 3x-3-as besugóként Értettem. erősen elítélhető tevékenységet folytatott. Ettől független az, hogy egyébként a mefisztol, nekem az egy kedvenc filmem, és azt gondolom, hogy nagy nagy film, és hogy, hogy joggal kapott a filmelismerést még a, a, az Amerikai filmakadémiától is. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, arra kérlek szépen, hogy ne tegyed le egy másodperc, ezt megnyomom, igen. Kicsit leharcolt állapotban vagyok, de nem is biztos, hogy ez olyan nagyon nagy baj. Figyelj, értenem kéne azt, ami Németországban zajlott, amiről szerintem mi két mondat erejéig beszéltünk, de aztán még egy csomó dolog történt. Most a türiingi dolgokról, meg, igen. Meg, meg a Merkel utódlása Igen, meg, meg arról, amit ennek kapcsán Németországról gondolunk. Mert ugye úgy tűnik, hogy azért ez, ez nem simán személyi kérdés. Itt kicsit, ugye úgy próbálják beállítani ezt a történetet, már mennyire én ezt értem. És ez azért fontos, hogy már amennyire értem, hiszen én a német belpolitikában soha nem leszek úgy járatos, mint te. Hogy valójában Angela Merkel valaminek a szimbóluma, akinek a politikai pályafutásának a megszűnése több annál, mint sem, hogy nem lesz jelen, és ezzel párhuzamosan azt is érzékeltetik mindenki a hozzáállásának megfelelően, hogy egyébként Angela Merkelnek ez a mostani jelenléte, ez pozitív vagy negatív? Vagy mennyire pozitív? Nézd Angela Merkel most már elérte azt a politikai kort, tehát nem a személyes korára, hanem a, a kancellári idejére gondolok, amikor amikor vége van, amikor lecseng a dolog. Hát már az, utol, az utolsó választáson, a választáson is nagyon vacillált, hogy induljon, ne induljon, végül is indult, és megnyerte. Tehát Merkelnek a, a lelépése, az alkonya, az független azoktól a politikai Miért folyamatoktól... Azok a történetek, amelyek most voltak, azok némileg azt bizonyították, hogy ez közben akár meg is változhat. Tehát, hogy visszajöhet-e egy másodperc szülelem... Igen. Uh, visszahívnám egy fél óra múlva lehet. Köszönöm. Figyelek. elnézést. Igen? Tehát, hogy, tehát hogy, hogy, hogy nem arról van ez szó, hogy közben új munícióhoz jutott uh, a, a Merkel, és még sincs leáldozóban. Hát ez a félig tele vagy félig üres pohár dilemmája, igen, most volt egy olyan válság, amelynek a megoldásában ők kulcs szerepet játszott, és amely azt is megmutatta, hogy nélküle nagyon nehéz lesz, vagy hogy szükség van rá, ez, ez így igaz. Másrészt viszont azért ez mégiscsak annak a bizonyítéka, hogy, hogy a dolgok hát, valamilyen szinten kicsúsztak a kezéből, vagy kicsúszóban vannak a kezéből, tehát a kommentátorok egyrészt azt mondja, hogy na, kedves Muti, ugye ma kell lemondanod, mert akkor ma még úgy mondasz le, hogy te mondasz le, ha kicsit vársz, akkor, akkor lemondatnak, elzavarnak. Eddig egyébként, ez az érdekes, nem volt olyan német kancellár, aki maga észrevette volna, hogy mikor kell lemondani, mindegyiket valamilyen szinten megbuktatták, vagy megbukott. Van, aki persze 16 év után, ami hát nem egy akkora dráma. De milyen jég olvadt el a Merkel lába alól, ha egyáltalán elolvat? Nem, hát mondom, a Merkel, tehát ugye két folyamat van, amelyek nem mindig ö, függenek össze. Az egyik a Merkel elhasználódása. Tehát az, hogy valaki ennyi ideig, és a merkeli modell elhasználódása. Állj, mi a Merke, merkeli modell? Merkel nyitott baloldal felé, lényegében egy kicsit el is szívta a levegőt a szociáldemokraták elől, ami egy darabig működött, de most úgy látszik, hogy ez a levegő nem elég ahhoz, hogy a cd is ne kezdjen egy ugyanolyan lefelé lejtmenetbe, mint amiben az SPD, a szociáldemokraták kerültek. Tehát ez a, ez a modell, Megszűnt, de nem azért valószínűleg, mert kudarcot vallott, hanem azért, mert új problémák, új erővonalak, új viszonyok álltak elő. Azért nézd, ez az egy egészen más világ a, a mai, mint ami 15 évvel ezelőtt. Most csak olyan kulcsszavakat mondok, mint Trump, Klima, Kína, ö, mesterséges intelligencia. Tehát ezek, ez egy új világ és alakulnak ahhoz, ez az új világhoz, az, az új erővonalak és az új politikusok. És nem biztos, hogy mindig a legjobbak kerülnek. Min múlik az, tehát milyen folyamatot lehet most követni Németországban? Hát Németországban egyrészt végetérőben van a merkeli korszak, végetérőben van valószínűleg az, az egyesülés utáni korszak, amely először egy, egy volt az egyesülés, a nagy eufória, akkor volt ennek egy komoly válsága, a... nincs ezen mit szépíteni, és akkor az egész úgy normalizálódott, és ma már, ma már a, a, a, a nulla óra nem az egyesülés, ma már nem az a kiinduló pont, hanem ma már egészen más problémák állnak Németország előtt. Noha természetesen a két Németország, a kelet és a nyugat, Okay, rendben van. De ebben a jelenlegi, tehát ebben az operában, ebben a színdarabban, ebben a moziban, hol volt az megírva, vagy, vagy, vagy milyen dramaturgiai pillanat az, amikor a töringei választás követően a Merkel, aki egyébként úgy tűnik, hogy kinevezte, vagy legalábbis megnevezte az utódját, egyszer csak visszavonja ezt a megnevezést az utódjától, ki tudja, mit kockára téve ezzel. Nem a Merkel bonta vissza, az utódja megbukott. Tehát nem erről volt szó, hogy ő. Egyébként a kinevezés se ilyen egyértelmű. Ezt értem. Azért... Ez nem szokott egyébként menni. Ez most egy általános Németországtól független dolog. Ezek a kinevezett utódok, ezeken mindig baj van. Vagy azért, mert túl jók, és totálisan megváltoztatják azt, amit, amit nekik tovább kéne vinni, vagy azért, mert... A ez... hölgy, akit röviden AKK-nak neveznek, miben meg. Be nem, valószínűleg nagy volt neki ez a cipő, nem csak kancereket, tehát pártelnök, ugye az volt a, a, a nagy ötlet, hogy először legyen pártelnök, és akkor majd, majd amikor már ezt egyrészt a Merkel ideje leketty, másrészt pedig ő már kellően megerősödik, belejön a dologba az, az országos politikával, korábban egy zárvidéki helyi politikus volt, na akkor majd akkor átveszi az boltot. De ez azért nem működhet, valószínűleg nem is működhet, mert egy olyan pártelnök, aki mögött, mellett, fölött ott áll egy kancellár, az, az sohasem tudja, hogy mikor van, mikor az ő döntése, mikor a kancellár döntése, mikor mi az, ami, amiért neki kell vállalni a felelősséget, mi az a, a része az ügyeknek, amit még átvehet, és már nem. Ezek, ez a két dudásnál is rosszabb variáns, és ez Németországban sem működött. És ebben De tévedett volt, a Merkel? Ebben van -e tévedett. Van -e arra gondolt, hogy most, most nem működött. Valaha, én szeretek ilyen történet példákat fölhozni, valaha volt egy zseniális hármas. Ugye a, a Schmidt-Brandt-Wahner hármas. Ez három egymást zsigyerileg utáló ember volt, és lett ugye a kancellár, miután megbukott kancellárként nem a politikája, hanem egyéb ügyek miatt Brandt. Brandt maradt az SPD elnöke, de egy ilyen ikonszerű elnöke, és Vénel pedig volt a parlamenti frakcióvezető, aki gyakorlatilag hát működtette ezt az egész aparátus, az aparátus parlamenti hátterét. És ez a három ember ezek, ezek mondom utálták egymást, de egy zseniális hármas voltak, és nagyon ö, ö, hatékonyak és, és, és sikeresek voltak, és tulajdonképpen az kellett az egésznek a, a megbukásához, hogy a koalíciós partnerük, a, az FDP, a szabad demokraták ö, egy nagy váltást ö, hajtsanak végre, és átálljanak jobbra, vagy visszálljanak, ahonnan indultak a CD-hoz. Tehát valószínűleg... Ö, valami hasonlóra gondolt Merkel is, hogy hát ez egyszer már működött, talán működik megint, nem tudom, nem látok a fejébe, de az biztos, hogy az, ez az AKK ugye ez, ez elsősorban azért került elő, mert Merkel nem akarta az erős embereket, akik ottan átsingóztak a háttérben, Mert, Spán, ezek, ezek a, azok a politikusok, akik, akik már korábban egy ellenpontot képeztek, mert kellett szembe, és őket akarta semlegesíteni, és ehhez pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, egy-egy szárvidéki miniszterelnököt elővarázsolni a kalapból. Le ne, ne, sikerülhetett volna, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez eleve egy rossz ötlet volt, de nem sikerült, és, de mondom, én szerintem nem ezzel kéne foglalkozni, mert ez a dolognak a személyi mondhatnám, hogy esetleges része. Vannak nagy alapvető folyamatok, amelyeknek a kulc az előbb ugye említettem, és emellett hát van az is, hogy Németországban emellett még vannak speciális külön német folyamatok, ilyen alapfolyamatok. Ez a közép teljesen világos akkor, amikor nem tudom hány éve egy ö, koalíciós kormányzás folyik. Egy nagy koalíció. A nagy koalíció az egy, az egy rendkívüli helyzet. Amikor ugye normál esetben van két váltópárt, vagy két tábor, és akkor ezek váltják egymást, és a, a dolgok mennek a maguk demokratikus útján. Amikor, amikor ö, valami nagyon nagy gáz van, amikor valami nemzeti vészelzet, vagy nemzeti szükségezet van, akkor, akkor előállhat egy nagy koalíció ennek megoldására. De a nagy koalíció, mint egy mint normalitás, mint egy állandó ügy, ö, még akkor is, hogyha a polgárok úgy érzik, hogy hát ez azért jó, mert nincs, nincs, nincs nagy gáz, de te is erodálja, kieszi a közepet, és, és megerősödnek a, mint vagy a szélek, vagy a populisták, vagy akárki, és ezek a nagy váltópártok, egyszer csak azt veszik értszere, hogy, hogy, hogy már nem váltópártok, illetve őket leválthatják más, újonnan kialakult erők, és, és megszűnik ez a kettő osztotta. A, a német politikának. És ez, ez biztos, hogy, hogy ez még mindig a, a politikai, hogy is mondjam, csak ügymenet része, tehát nem a társadalmi folyamatok része, de ez biztos, hogy ez, ez, ez szerepet játszik, és lényegében jobb hián jöttek létre ezek a nagy koalíciók, mert, mert lett volna lehetősége Jó, ennek egy, a mostani szituációnak mennyire kárvalódja Németország, hogy ennyire azért nem rossz a helyzet? A gazdaság, ez abszolút nem rossz, tehát ez nem lehet mondani. Még akkor is van most a gazdaság nyilván ö, egy erőtes lassulásra, vagy, vagy megtorpanásról kezd. De, de annyiban igen, hogy ö, tehát ez az új világ, ez, az, ez, a, ez a nem tudok jobb szót mondani, ilyen posztmodern, ilyen populista világ. Ez, ez, ez ennek a Németországnak, hát amelyik ilyen szabálykövető is, és próbál, próbál egyfajta demokratikus ö, keretek között maradni, ez, ez, ez nem... Jó, te nem látod Németország Trumpját? Trumpjai vannak, vagy mini Trumpok, vagy, vagy Trump... Németország Trumpja sose lesz olyan, mint, mint Trump, mert ö, Németországnak már volt egy Trumpja, úgy hívták, hogy Hitler, és ez nem igazán ez jó fogalmazás? Nem, ez politikai biztos inkorrekt, de, de, de azért van egy valóság alapja. Tehát ez a, annyi biztos, hogy ugye a Trumpban nagyon sokan nem a személyes kvalitást látják, hanem, hanem egy, olyan, egy olyan megváltót, aki, aki majd, majd személyében, je, tehát nem, nem politikai. Lába, vagy nem, nem, nem látszik mögötte egy, egy politikai tábor. Ő, ő idomította magához a republikánuskat, és nem fordítva. Tehát akik az amerikai választók, akik azért egészen más típusúak, mint a német választók, egyfajta messiást látnak a német választók, nem kívánnak messiást. A német választók a Merkelbe pont a, a, a messianus hiányát tisztelték. Az Ugyanez eltölt közel 10 percben, ha van annyi azt kérdezem tőled, mert időnként leckét szoktam tőled venni, és hogy kiderült a hallgatók is szeretik ezeket a leckéket, hogy ebben a mostani világban hol mindenhol van arra lehetősége egyébként az első embernek, hogy nagy eséllyel megnevezze az utódját, és ez feltétlenül diktatúrában kell, hogy bekövetkezzen, mint Oroszországban, amely egy nem tudom milyen diktatúra, vagy észak koreában amely diktatúra. Tehát hol mindenhol? Na most ez két nagyon jó példa. Oroszországban ez egyetlen egyszer sikerült, amikor, már úgy értem, amikor a diktátor vagy vagy, vagy az első ember, ő még nem volt diktátor, Jelszín megnevezte az utódját. Formailag a volt az, aki ezt megcsinálta. Valójában az történt, hogy az oligarchák ö, találták meg úgykint, hát nem jártak vele jól, már legalábbis azok az oligarchák, akik őt kitalálták. Az észak Koreá az azért egy, egy jó, vagy, vagy egy egész más példa, mert ott egyszerűen egy monarchiáról van szó. Ott nem arról van szó, hogy az előtt kinevezi az utódját egy bármilyen demokratikus rendszer, hanem létezik egy monarchia királyság, ahol a vérségi alapon, a mindenkori utód, az fogja magát, és... és Putyinak milyen lehetősége lesz majd, ha egyáltalán, ugye, mert erős beszegettünk beszélgettünk már, hogy a legutóbbi lépéseivel kvázi mennyire segíti, nem szeretnék itt szabatosan fogalmazni, már nincs hozzá erőm se, hogy biztosít, az utódlást. Ez a Putyinak mennyire fontos? És azért fontos-e a Putyinak, amit egyébként mondanak, hogy azért hátrálevő sorsa biztosított legyen, vagy ez lárifári? Nem, ez így van. Hát minél minél, minél keményebb, min diktátor, minél nagyobb hatalma van valakinek, minél, minél több Va volna olyan első a embere szabdani. Oroszországnak, ahol a Putyin joggal félhetne attól, hogy őt bebörtönzik? Ez nem az első embertől függ, ez attól függ, hogyha ha összeomlati a rendszer... Eh, Hogy akkor magára szóval, áttemettél. De akkor most azt kérdezem tőled, mennyiben fog ez működni Oroszországban? Nem tudom, de egy biztos, eh, Oroszország nem válik egy csapásra a demokráciával. Tehát Oroszországban próbálkoztak demokráciával, ugye a rendszerváltás után végül is demokratikus viszonyok ötöttek létre, de, de Azért azt sose felejtjük el, hogy azok, akik, akik aztán az, a nagy harcokban alulmaradt demokraták, liberálisok, akik, akik ennek számítottak, azért abban a, azon az egyetlen ponton, amikor tényleg a nép dönthetett volna, és a nép úgy döntött, hogy visszahozza a kommunistákat, akkor simán lövettek. Ez, ez, a, ez tulajdonképpen a az orosz demokraták, liberálisok örök, örök bűne és, és letörölhetetlen stigmája, hogy amikor a hatalomról volt szó, akkor hirtelen ők se lettek olyan demokraták. Kína? Ugye? Kína mennyiben ilyen? Mennyiben Kína nem? Az teljesen más, a Kína soha nem volt demokrácia, és, és hosszú ideig nem volt. Tehát az a feltételezés, hogy ami ugye a nyugatnak a a, a téves koncepciója volt, hogy amúgy a nyugat, a Kína, amely ugye kapitalista gazdasági rendszert működtet, és majd akkor ott létrejön egy kapitalizmus, létrejön egy középosztály, létrejönnek ezzel automatikusan demokratikus viszonyok, ez tévedés. Egyrészt azért tévedés, mert láttunk, mi már viszonylag jól és hosszú ideig működő kapitalizmust demokrácia nélkül nyugaton is. Ez létezett, és létezik. Másrészt Kínának egészen mások a, a nem, nem egyszerűen a történelmi tradíciója, hanem a kínai társadalom struktúrája, a kínai társadalomnak a kialakulása. Tehát Kínában azért az a, az a tény, hogy Kínában soha nem volt ö, a központi hatalomtól független főz magántulajdon. Ö, azért az, az generációkra meghatározó. A mostani első ember az mennyiben utódja az előzőnek? Teljes mértékben utódja, de egy alaptörést, csinált egy törést, tehát mostanáig tartott uh, Teng Xiaopingnek, ha úgy tetszik, a, a hatása, a hatalma, aki ugye már réges régen meghalt, de bevezette azt a rendszert, ami ugye jónak tűnt, hogy uh, két elnöki ciklus után le kell mondani, jön egy új, Elnök új vezetés, teljes új vezetés méghozzá úgy, hogy a, a, a, az első ciklusa után már kijelöli a, az utódját, nem ő, hanem a, a kollektív vezetés, és, és, és ez így fog forogni örökön, örökké, és majd milyen jó lesz. Na de hát ezt e, Tenxió Ping halálán túlmutató tekintélye, meg, a, meg az adott viszonyok lehetővé tették egy váltásra, két váltásra, aztán a harmadiknál ez már nem jött. Össze. Ez, de ettől még nem biztos, hogy, hogy az a kép, amit nekünk a, a mostani kínai vezetőről kiről, kialakítottunk, hogy az teljesen reális. Én nem vagyok abban egészen biztos, hogy ő egy olyan egyedülalkodó, ahogy ezt képzelik. Valószínűleg pont úgy a, a, a mandarina a, a rétegnek, az apparátusnak a, a vezető, elitnek a, a, a tagja-fogja képviselője, csak kicsit másképpen csinálja, más tradíciókhoz nyúl hozzá, más mechanizmusokra támaszkodik, de éppen a most a koronavírus válság mutatja, hogy egy másodperc alatt megrendülhet az ő pozíció, és nem mondom, hogy megrendült, csak megrendülhet. Tehát amikor előállnak bizonyos társadalmi kataklizmák, akkor ugye az a problémája ezeknek az abszolút vezetőknek, hogy miután mindent tőlük függ, az egésznek az az alapja, hogy mindent az én kezemből kaptak, kaptok, mindenért én vagyok felelős, minden jó én vagyok felelős, akkor hitelnek ide, hogy a, a rossz is te vagy felelős. És ennek azért nem szoktak örülni a diktátorok. Szovjet utódtak köztársaságok. Ott azért hát, ez van. Hogy hogyne. Hát ott részint a, a, ezek az ezek a észak-koreai típusú, tehát e, királyi, monarchikus e, e, utódlások e, folynak, és ahol nem például kiszíjába, ott percenként forradalmak nevezett putcsok távolítják el az éppen e, lejáróban lévően, vagy vezető. Tehát valószínűleg ezek a társadalmak még nagyon-nagyon magukon viselik nem csak az orosz bizantin hagyományokat, hanem még az ilyen középkori e, hát, beiségek és, és emírségeknek a, a logikáját. És, és hát nagyon, nagyon így néz ki, hogy, hogy, hogy ezek, ezek így is maradnak egy darabig, miközben a modernizálódnak. És bizonyos szinten modernek is voltak, tehát így, tulajdonképpen a, a, a szovjet viszonyok azok sokkal modernebbek voltak ezekben a közép köztársaságokban, ha most ezekről beszélünk, mint, mint, mint azok a, a viszonyok, amelyeket fölülírtak, és amelyek abban a felszor, hogy a szovjet hatás eltűnt, nagyon erőteljesen a felszínre tűnt. Mindig ott voltak valahol gugópataként, de, de végül is az a kontinuitás, ez nagyon érdekes, hogy vannak történelmi kontinuitások, amelyek sokkal erősebbek, mint akár a, a több év tizedes vagy évszázados hatalmi viszonyok, tehát mondok egy példát, ugye a, a törökök megszállják Magyarországot, itt vannak 150 évig, elmennek és nulla ö, politikai struktúra hatást ö, hagynak maguk mögött, gyakorlatilag helyreállnak olyan viszonyok, olyan társadalmi és, és politikai viszonyok, mint amelyek a bejövetelük előtt voltak, hát azzal a kis hogy köze mindenki megváltozott, tehát a szereplők megváltoztak. És hasonló dolgok történnek, nem teljesen így egyértelműen, de, de tendenciájában a középázsi köztársaságokban is. Egészen más dolgok történtek a Baltikumban, ahol meg a, a Baltikum korábbi viszonyai évszázados társadalmi Fejlődésének viszonyai áltak vissza egy-egy trendre, és, és ma a Baltikum ugye az Európai uh része. -huh. Megint másképp néz ki az, a dolog Ukrajnában, ahol minden keveredik. Ukrajna egy nagyon sok szempontból keverék államát. Nem véletlen, hogy a lakosság jelentős része horosz, még nagyobb része orosz anyanyelvű, még a ukrának is vallja magát, és, és hát egészen más Ukrajnát lát. Vovba, ahol a, ami a monarchiához tartozott egy ideig, és egészen más ö, lát kelet Ukrajnában, amelyik most különböző éppen orosz megszállás alatt van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ennyire voltam ö, képes, mert hogy a hosszú betegség és egy meglehetősen heves műsor után vagyok. Jövő héten folytatjuk. Jobbulás. Nagyon szépen köszönöm, átadom. Nemes Gábort hallották. Ha akarnak velem beszélgetni, néhány percen keresztül egy megtehetik. 061877-0877. Ebben kell emberben beszélned. Igen. Majd játékos kezdem be vagyok. Játsszunk egy gyors ülőt. Nem. No. Holnap reggel. Jó reggelt! Mi a park utáni? Szegyáson! A túszadáról uh, jutott eszembe, hogy volt a beszélgetésnek egy része, hogy vajon ezt, ha a hallgatók egyáltalán értik-e, és persze, hogy értettem a dolgot, szerintem nagyon sokan értik, hogy mi itt a probléma. Hogy mondjuk a telek úgy kerül át egy KFC tulajdonába, hogy azért senki nem fizet, miközben a nagy vonul, ahon nem nézzük meg, hogy miből fog működni az utódat. És ez addig probléma, amíg valaki felel érte, és nem felel érte a képviselő. Nagyon nagy különbség. Szerintem is érdekes volt. Tehát holnap reggel lesz Gerhard Ákos, Velence polgármestere valamikor, gondolom fél nyolc környékén talán. Nyolctól Lázár János lesz a vendég, fél kilenc-től Tütőkata. Holnap se fogunk unatkozni. Azt nem adom, hogy behozom azt, amit a múlt héten elmulasztottam, mert azt nem lehet behozni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma, ne halaszt. 061-877-0877 először. 6 egy 877 877 másodszor. Jó reggat! Jó reggöt. Jó Hú, nagyon alkalom! Jó, őreget, ez Uszodával kapcsolatosan lenne egy pár gondolatom, amit gondoltam, én mondok. Az Elsimo László volt, aki ezt a kilátót is szervezte oda a melekedtetejére, ugye? jó gondolom. Ne elsőm a László semmi hegytető, tehát mindjárt a kiinduló ponttal nem tudok mit kezdeni. Ha az Uszodáról szól, akkor az Uszodáról szóljon, jó? Ez egy nagyon tanulságos vita volt. Nem pontosan így képzeltem, így alakult. De ennek új fejezete, hogy a kilátós első van, ilyen nem lesz. Köszönöm szépen a rendelkezésre állásokat. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Viszont hallásra.